Thomas Engström. Hej, Danny. Hallå på dig, Thomas. Har du en, tagit något dopp på sistone? Ja, no, jag har varit lite av en badkruka faktiskt. Jag har anat onda saker i vassen. <laughs> Skuggor som rör sig. Ja, och det är ju inte riktigt badväder nu om man säger så. Vi har ju lämnat sommaren bakom oss en länge och jag vet inte hur du är, men vinterbadare det är jag inte. Nej, hur jag liker inte. Jag. Och just idag när vi sitter och spelar in det här så såg jag faktiskt de första snöflingorna skala kännas de, de var inte många och det var inte länge som de kom Men, men att jag ändå såg dem det var lite så här. Uh, uh, då var det <laughs> sista jag tänkte på att jag skulle vilja ta ett dopp någonstans Ja det är väl en, en obehaglig påminnelse om att vintern är i antågande mm. Och um, ni brukar ju ha rätt så rejäl vinter där uppe Vi, mm -hmm. vi klarar oss oftast Peppa, peppa, ta i trä. Mycket bättre här nere för att det är lite mildare. Men mm. eh, å andra sidan, vi har ju ingenting som är förberett för vintern. Utan allting slås ju ut när det börjar eh, dala snöflingor. Och för ingenting mm. är ju vintersäkert här nere. Nej, nej, precis. Och förhoppningsvis fortsätter det att vara på det här viset. Även om jag tycker att det har varit ganska konstiga vintrar här uppe de senaste åren. Så, och jag har väl hört att längre söderut så har det varit. Precis samma sak, att ja, var det har varit mer snö än vad det brukar vara och vi får mindre snö än vad det brukar vara. Så ni tar alltså och exporterar det ner till oss, era skåkar? <laughs> ja, jo då, Du vet, vi använder oss av mod och magi här uppe. <laughs> Mörka saker som händer, så att vi vill ju bli av med det där och ja ni verkar ju ha plats för det överallt. <laughs> ja, vi har många öppna fält, vet du. Där kan vi lägga många snödrivor. Men vi ska kanske inte börja prata om vinter riktigt än. Så vi, vi stannar där och försöker ignorera flingorna som eventuellt börjar komma. Det, mm. det får vara ett störande moment i bakgrunden helt enkelt. Ja, än så länge så får det fortsätta att vara så, det tycker jag också. Men vi har ju också lämnat Halloween bakom oss nu och jag ser fram emot att få sätta tänderna i lite nya och andra filmer för eh, hur mycket man än gillar spöken och monster. Mm. Det finns ju en gräns man kan när man börjar känna sig ganska mätt på det Ja, jo då, det gör det absolut och det är väl det som är så trevligt med Halloweenen ändå, den, den kommer ju trots allt bara en gång om året och det är rätt roligt just då den tiden precis som med vintern och snön och sådär. att man, man får en lagom dos av allt vad, vad det, det hör liksom den här högtiden till men sen så kan du gärna få som liksom gå över och vidare in i nästa period och så får man i vårt fall att titta på någonting annat eller läsa andra historier då passade kanske extra bra att vi eh, istället kastar oss in i sagornas värld igen och vår förtjusning utav sagor det lär ju ingen vara särskilt förvånad över vid det här laget, särskilt med <laughs> tanke på hur mycket vi pratar om det i Pans labyrinthavsnittet för eh, där bedyrade vi ju verkligen vår kärlek till allt vad saga och heter. Ja, och det känns ju som att vi började väldigt tidigt med att visa på det här i Eskapisterna i och med att en av de första filmerna vi såg var The Labyrinth. Ja, det var faktiskt det andra avsnittet vi spelade in. och mm. just vad länge sedan det känns nu när man sitter här ja. nästan två år in i podcasten. Ja, visst, ja visst. Det är som en saga bara det, va? Och så mycket vi har sett, läst och hört under den tiden Att det är nästan vansinnigt Men mm. Mm. förbaskat roligt har det varit också mm. Och lika kul kommer det att vara nu för um, vi har ju faktiskt tagit oss an en riktig höjdare när det kommer till både animerad film och sagofilm. Ja visst har vi för den här gången så har vi ju nämligen tittat på Prinsessan och Grodan eller The Princess and the Frog från 2009 med Ron Clements och John Musker som såväl regissörer som författare båda två. Ja, och manuset ska vara löst baserad på en roman som heter The Frog Princess av e. D. Baker. Och den är ju naturligtvis baserad på Bröderna Grimms klassiska saga Grodprinsen, eller mm. The Frog Prince. Mm. Och referenserna är ju ganska tydliga i den här filmen de till och med uttryckligen säger att det är den här sagan som är den aktuella för ja. eh, de läser ju faktiskt sagan i filmen ja. vilket jag tycker är fantastisk metahumor ja jo det är det ju verkligen även om det nu inte går exakt som det gör i den historien eh, här i filmen men det är ju tur det också på sitt vis för att då får vi ju en unik historia istället som man också kan njuta av men jag skulle nog vilja påstå att det är en av den här filmens absolut största styrkor att de har baserat den på en saga därför att det är ju vad Disney tycker om att göra och har gjort mm. väldigt många bra tolkningar utav mm. men det måste ju gå lite slentrian i det också så därför så leker de med den formeln de är så medvetna om att det här bygger på en saga då gäller de här reglerna vad säger som att sagan som vi pratar om är en saga de läser i filmen och de karaktärer vi möter tror att det kommer att ske på det sättet. Men mm. det visar sig att det gör det inte alls det för att verkligheten kontra sagor <laughs> är inte riktigt densamma. Ja, ja visst. Och det gör ju att det blir en helt annan dynamik i både berättandet, i förväntningarna, i karaktärerna, i allting- och det tycker jag är vansinnigt roligt när man lyckas göra det rätt. Och jag tycker att de har gjort ett strålande jobb här. Ja, det finns ju verkligen en anledning till varför vi bara alldeles nyligen faktiskt gjorde en referens till den här filmen. Och nu dessutom har valt att se den till idag. Och det är ju för att det, det är ju ett väldigt bra koncept som vi båda är hemskt förtjusta i. Ja, och det är en intressant historia och den är intressant berättad. Och vi förväntar oss ingenting annat från Disney, ärligt talat. Mm. För de har byggt sitt rykte på att göra bra film och vi kan ju säga det redan här och nu att vi båda är ganska förtjusta i den här filmen. Mm. Men med det sagt så är den ju inte felfri och där finns en hel del att prata om och det tycker jag ska bli jättespännande att få göra. Bara det faktumet att man har valt att placera historien i den amerikanska södern, det vill säga mm. New Orleans, tycker jag är superläckert. Och det inbjuder ju till en fruktansvärd massa referenser, idéer och tolkningar- som man inte har sett i Disney-filmer tidigare. Och hade det här varit en klassisk riddare, slott och prinsessor-historia- så hade den nog varit mycket tröttare än vad den faktiskt är. För mm. i och med att man har valt att välja en helt ny plats- med helt nya möjligheter så gör det ju också att det ut av liv i den här historien Det gör det ju verkligen, ja på flera plan verkligen det är dels miljöerna men också karaktärerna så att det är det är ju en av anledningarna till tror jag varför den här filmen verkligen går hem för åtminstone mig och för även dig då till en, en viss, en viss gräns ska vi ju självklart säga men det är som du säger att man har fått se det i just den här miljön och i den här um, tidsepoken tycker jag gör fruktansvärt mycket till skillnad från om det då hade varit mera klassiskt sagoprins och sagoriddare och hela den biten för det, det tror jag också hade fallit mycket mycket plattare i slutändan Ja, den hade ju känns väldigt mycket tröttare i den typen av miljö som sagt mm. för den har vi redan sett 700 miljoner <laughs> gånger så att se någonting sånt här känns så otroligt uppfriskande och att man har valt att göra ett par omtolkningar på de här klassiska myterna och de här klassiska förväntningarna. Kastat om dem eller helt vridit dem så att de är någonting helt annat. Det får du verkligen att bulta lite extra i mitt hjärta för jag älskar när man gör det. Sen kräver det givetvis att man har enorm fingertoppskänsla men som sagt var Disney vet i regel vad de håller på med och mm. det här är ett extremt bra bevis på det. Mm, mm, mycket verkligen. Sen finns det ett faktum med prinsessan och grodan som gör mig så fruktansvärt ledsen det här är den sista filmen de tänker göra med de klassiska teknikerna. Och det är att slita ut hjärtat och kroppen på mig. För det gjorde mig grymt olycklig när jag hörde. Ja, absolut att jo, det gjorde. Det trodde jag verkligen inte. Utan jag tänkte precis som dig att nu tar de tag i det här igen– –och så börjar de lite grann om på nytt helt enkelt– –och ska visa att jo, men det här är fortfarande vad vi kan göra– och gör bäst av de studier som finns som gör just tecknat så det är väldigt väldigt sorgligt att se att speciellt när resultatet blir så pass bra när vi i synnerhet pratar om just hur välanimerad prinsessan i grodan är det är så sorgligt då att man väljer att helt enkelt abrupt skulle jag säga avsluta det hela även om man nu gör det väldigt Väldigt väl. Det hade ju varit ännu mer tragiskt om vi hade sett en animerad film och när folk började undra, ja okej okay, nu har det kommit några animerade, när, när kommer nästa tecknade så hade man sagt att nej men vi har, vi har lagt det åt sidan. Det hade ju varit allra värst men det är ändå hemskt, hemskt tråkigt att få det beslutet från dem. Ja och de har ju bestämt sig för att de ska göra med digital animerad film. Mm. Och det kan de ju naturligtvis också göra och gör riktigt bra. Jag menar, jag tyckte väldigt bra om Frost till exempel. Men jag tycker ändå att om de hade gjort Frost med den här klassiska tekniken så hade den nog blivit snäppet vassare i mina ögon åtminstone. Mm. Nu får jag säkert alla Frost-fans på mig som vill förklara <laughs> hur bedårande vacker den filmen är. Och vet ni vad? Jag håller med... Jag älskar digital animerad film också och tycker att det är fantastiskt snyggt. Men jag har en viss förkärlek till det traditionella animerade, det har jag. Och det är därför att det finns så mycket kunskap, det finns så mycket hantverksskicklighet. Mm. Och även om det är att vara inne på det visuella redan här så skulle jag vilja påstå att allt det bästa hos Disney finns att se här. Mm. Och det ska bli ett nöje att prata om det sen när vi pratar om det visuella. Men jag tycker att det finns mer uttryck i en sån här film. Det gör jag. Sen finns det de som har lyckats att få till det här uttrycket i sina digitalanimerade filmer. Pixar är det givna namnet att ta upp då. För de har minst lika mycket känsla i sina berättelser och filmer som Disney har. Mm. Så jag tycker det känns jättesårligt att det här är den sista traditionellt animerade långfilmen de gör. Men å andra sidan, vilket storslaget sätt att äh, sätta punkt på den här historien. Mm, mm. verkligen. Men äh, det bör väl bli tid för oss att faktiskt ta en äh, lite närmare titt på äh, vad handlar egentligen prinsessan och grodan om? Jo, ända sedan barndomens dagar har Tiana haft siktigt inställt på en enda sak, att en dag få öppna en restaurang tillsammans med sin pappa, en dröm som han själv jobbade hårt för att kunna förverkliga med Tiana som den mycket skickliga kock hon alltid har varit. Idag känner att Tiana själv med att förverkliga drömmen sedan hennes pappa gått bort och arbetet är hårt för Tiana som sliter med såväl dubbla som tredubbla skift för att spara pengar trots hur hennes vänner och gamla mamma säger att hon någon gång borde försöka slappna av och göra någonting för hennes egen skull särskilt som det kommer att kräva många, många års samlande av sparpengar för att kunna infria drömmen. Samtidigt jagar hennes barndomskamrat Charlotte Leboeuf efter en egen dröm, nämligen att få gifta sig med en prins och nu när hennes välbärgade far har bjudit in kungasonen Navin av Maldonien till sitt hus för en maskerad så kunde hon inte vara mer extatisk. Därför anställer hon också Tiana att stå för de sötsaker som ska serveras på maskeraden och betalar henne mer än nog för att Tianas restaurang äntligen ska kunna gå i uppfyllelse. Men när maskeraden och festligheterna väl är igång får Tiana höra från sina mäklare att någon har gett ett ännu högre bud på den avsedda lokalen för restaurangen. Hon har nu därför endast ett par dagar på sig att försöka ordna fram en ännu större summa, en uppgift som känns allt annat än realistisk i Tianas situation. Så när en talande groda plötsligt korsar Tianas väg och säger sig vara prins Navin med ett löfte om att skänka henne de pengar som fattas om han bara får hennes kyss så kan hon inte annat än hoppas på det bästa. Men även om förvandlingen verkligen sker så är resultatet inte riktigt vad de båda hade hoppats på. Nej, för då kunde ju filmen ha varit slut redan där och då. <laughs> det var precis det jag tänkte på också. Att, jaha, hur hade det här gått om du nu hade sett ut på det här klassiska <laughs> groda blir en prins-viset egentligen? <laughs> Nej, de har ju en tendens att eh, skruva till det lite och göra handlingen lite galnare. Och eh, jag mm. gillar verkligen det. För fram tills dess så har den ju följt ett väldigt traditionellt mönster. Ja. Och det är nu det här mönstret Helt börjar slitas i stycken och vad som helst kan i princip hända hädan efter. Så mm. um, jag fick gå sud första gången jag såg den här och det här hände och jag tänkte vart tusen ska det här gå <laughs> och det vore ju att jag verkligen satt på helspän under hela sittningen när jag satt och såg den här och mm. det ångrar jag inte för fem öre för, hoj vilken resa. Ja visst är det, det är det som är så, så himla bra med den här filmen tycker jag i synnerhet, det är den här historien för att jag rycks verkligen med i det som händer på grund av att det är bara som så himla bisarrt och så oväntat också ja visst okej okay, man kan kanske kan förstå att när den här kyssen kommer så kommer ju inte allting att gå bra, därför att som du säger ja då skulle ju filmen vara slut ganska snabbt utan <laughs> någonting måste ju gå snett men jag kanske inte riktigt såg det som skulle hända här med Slackerstiana, utan jag tänkte bara att det inte skulle hända någonting egentligen. Och så sen måste man försöka hitta något annat sätt att få de här pengarna på. Så det blir ju liksom ett helt äventyr av allt det här, som tar dessutom plats långt ifrån den här miljön som vi först får bekanta oss med, som, som känns så pass trygg också. Och det, det är det som ger som himla extra krydda till filmen. Ja, och skulle man vid något tillfälle tappa intresset för dialogen, för det är ju mycket gräl och bråk mellan Navin och Tiana, <laughs> så kan man alltid sitta och bara titta på de fantastiska bakgrunderna och tycka, wow, mm. det här är sagolikt på en nivå bortom mycket annat. Ja. Samtidigt som det känns kusligt realistisk på flera sätt och vis för det här är ju miljöer som faktiskt finns. Det är mm. inte något låtsas kungarike någonstans som ingen har hört talas om utan det här är en plats som faktiskt existerar. Ja, mm. mer eller mindre för naturligtvis har man ju gjort en grej av att göra det så magiskt som möjligt men ändå... Vilka platser de besöker. Mm, visst. Det är Så det är som sagt spännande. Eh, rakt igenom. Och det, det är också en sån här sak. Som jag absolut inte såg skulle hända. När filmen började. Speciellt när då den här kyssen kommer. Mellan Tiana och den påstådda. Då prinsen. Prinskrodan rättare sagt. <laughs> för, för, för det är där som sagt. Det blir en vändning. Men att det skulle bli en sån vändning. Att man skulle hamna i en, i en ganska ja som du säger lite små otäck träskmiljö långt långt bort från någon slags trygghet det är ja, klart oväntat och klart spännande också. Men det är så fascinerande att de här två miljöerna verkligen ligger sida vid sida för det är inte så att någon helt plötsligt är väldigt långt bort eller kastas långt iväg eller något sådant. Utan staden ligger verkligen tätt in på träsket. Det är armlängdsavstånd från gator till sumpmark i princip. <skratt> Och det tycker jag är så um, spännande och fascinerande Kanske för att vi inte har träskmark och här och liknande Hade man haft alligatorer så tätt på, Hade man kanske varit lite mindre lyrisk över det Men um, det, det är ju ett problem man får lära sig att handskas med Ja, jo, det, det tror jag säkert att man hade gjort också Ifall nu situationen varit sådan Men för oss så blir det ju mera, mera spännande så här Som sagt, just för att vi inte är vana vid det och att man också har valt att blanda in voodoo istället för klassisk magi tycker jag också är jättespännande. Mm. Sen ser det ju mer eller mindre ut som den klassiska Disney-magin. Men det gör ingenting för det är så många klassiska symboler från voodoo med som gör att det mm. känns tillräckligt annorlunda och spännande att mm. man köper det med hull och hår. Och tycker att det är sådär kusligt, rysligt spännande som man verkligen vill att det ska vara i en sån här film- och där är ett par vändningar i manuset som jag inte såg komma när jag såg den första gången. Så det är verkligen en berg- och dalbaneresa från början till slut. Och det, det uppehåller ju verkligen också den här historien som annars skulle kunna vara hyfsat klassisk och klischéfylld. Men i och med att man för första gången tycker jag verkligen tar ut svängarna ganska ordentligt i en Disney-film, så gör det också att man får den här ständiga kicken tillbaka att oj nu hände det och oj nu hände det och så fortsätter man att hålla sig just på helspänn och ja, det, det är en av favoriterna med den här filmen just just historien inte bara att jag tycker den är spännande och bra utan som du säger, det är de här de här twisterna som kommer med jämna mellanrum som jag absolut inte skulle kunna se i en Disney-film och som verkligen tog mig som på bargärning när jag <laughs> såg den första gången och även den här gången också Ja, jag kan bara säga detsamma för jag trodde att nu kommer den här inte att imponera lika mycket därför att nu vet jag vad som kommer att hända det är visserligen ett tag sedan jag såg den men jag hade ändå flera av scenerna fortfarande i ganska färskt minne men hej vad jag bedrog mig för det blev fortfarande samma berg- och dalbana. Och man satt där och liksom, åh oh, jösses och jösses så kommer det här gå? Mm. Medan en del av mig sa, ja men det vet du ju redan. Och så sa resten, tyst med dig, jag tittar på film. Precis. <laughs> för om en historia är tillräckligt bra skriven så spelar det ingen roll att man redan har sett den. För när man sätter sig ner, då vill man se resan från början till slut- Mm. Även om man vet vilka olika punkter man kommer att landa på så spelar det ingen roll man kopplar bort dem för jag vill bara ha det som syns just nu och uppleva det som det är. Mm. För det är filmer som inte riktigt håller ens uppmärksamhet på samma sätt där man helt plötsligt börjar sitta och tänka på annat för att det har blivit lite små trist, eller man minns alldeles för väl vad som kommer att sägas eller göras eller något sådant. Och det är ju synd för då tappar man ju tittaren och det är inte säkert att tittaren väljer att komma tillbaka. Men den här håller en ju ständigt fast även om det finns tillfällen då dialogen naturligtvis också är ganska upprepande. Vi har som sagt var en hel del gräl mellan karaktärerna och... Mm. De grälen förändras inte särskilt mycket under historiens lopp. Utan det är ungefär samma... Du är dum, ja men du är dummare och så vidare. <laughs> men å andra sidan, den riktar ju sig till barn. Så att man måste ju lägga det på en sådan nivå. Och ja. understryka vissa saker ett par gånger. Så att inte barnen glömmer bort. Eller verkligen mm. förstår. Mm. Men... Disney och Pixar är så skickliga på att göra sånt här så att det spelar ingen roll att det görs för barn för man njuter lika mycket som vuxen. Mm. Oavsett hur upprepande eller enkelspårig dialogen ibland kan kännas. För du är så investerad i karaktärerna. Ja, är det någonting som är väldigt viktigt i en Disney-film, bortsett från sångnummer? För det, <laughs> det vill jag ju verkligen kräva liksom. De, de, ska, de ska inte komma för ofta, de ska inte vara för långa och de ska ha något med handlingen att göra så att det är också en svår balans där, men bortsett från att, att jag vill ha bra sångnummer, så vill jag ju också ha just intressanta karaktärer i en Disney-film och brukar kunna få det levererat också så det är ju också någonting som en i synnerhet Disney-film står och faller väldigt, väldigt mycket på. Ja, och jag skulle säkert kunna komma på bra och dåliga exempel från Disneys historia men eh, vi ska jag ska inte sitta och vara negativa här för uh, <laughs> jag tycker att man har hittat en fantastiskt bra nivå på sångnummerna i den här filmen. Mm. Där mm. är lite fler än genomsnittet skulle jag vilja påstå för så upplevde jag det när jag såg den nu inför inspelningen. Men ingen av dem kände som att de inte var relevanta och istället berättade mer på samma tid än vad de hade kunnat göra med enkel dialog. Mm. Så det kändes mm. verkligen som att vi tar en del av historien och verkligen skruvar upp innehållet till max, men gör det underhållande med massor av färg, dans mm. och en explosion av färger, mer mm. eller mindre. Mm. Och det gör ju att man tycker att det är läckert och inte sitter och fundera på varför börjar alla helt plötsligt sjunga och dansa till den här låten hur kunde alla den texten och så vidare. Vilket man ibland kan göra om man åtminstone har en lite cynisk natur som jag kan ha ibland. Mm, mm. Jo visst är det väl så. Och jo första gången jag såg Prinsessan och Grodan då tänkte jag just det där att och nu var det ett sångnummer till och så var det ett sångnummer till och så är det ett till också. Men inte för att jag störde mig så himla mycket på dem egentligen. Därför att Jag tyckte att det var bra innehåll i dem. Jag tycker att de är helt spektakulärt utförda och så tycker jag att de verkligen driver handlingen framåt men fortfarande så kunde jag ändå så här, ja, ja, nu märks det att de vill, de vill krydda filmen lite extra mycket för att nu har de gjort någonting som är tecknat på det traditionella viset igen så nu ska de visa var skåport står, vad det är de är duktiga på verkligen, mm. men nu när jag såg den andra gången så tänkte jag inte alls lika mycket så utan nu var jag mer så åh, oh, ett sångnummer åh, åh, äntligen får jag höra en, en ny melodi och, och den ska ta mig någonstans med den här historien till skillnad från hur det var i Frost faktiskt för mig för jag tycker att musiknumren inte alla, absolut inte men många av musiknumren i Frost tyckte jag var lite för präktiga, alltså mm. det var väldigt mycket sångnummer alltså det var, det var mer att det handlade om att nu ska den här personen bakom micken får uttrycka sig än att nu ska karaktären få säga någonting som är viktigt och samma sak med det visuella också att visst det är mycket som är häftigt och snyggt i Frost men det kändes också även så i sångnumren som att de var nästan för präktigt gjorda. Det kretsade inte kring karaktären och kring historien utan mer kring det här spektaklet som det ska vara. Att det skulle vara som en show mer. Ja och även om det är ett litet sidospår så kan jag säga att det var precis den känslan jag fick av Let It Go. Ja. Och det är inte för att jag inte tyckte att det är en bra låt, för det är det verkligen. Det är en jättebra mm. låt. Den är mm. extremt bra framförd och det är väldigt läckert när den kommer i filmen hur man ser att eh, karaktären Elsa agerar och det händer saker och så vidare. Men det som du säger, det blir mer en chov. ...än att det blir ett sångnummer som på något sätt ska förhöja innehållet på handlingen. För jag kom lite mm. ur filmen när det kom och tänkte... ...oj, vilken snygg musikvideo de har gjort här helt plötsligt. Ja, mm. Jaha, ska vi titta på mer film nu? Okej. Okay. <laughs> som sagt, jättesnyggt, jättebra gjort... Men kändes mer som en skov show i skoven så att säga. Mm, mm. Men det problemet har vi ju verkligen inte här. För allt som händer här när det kommer till sångnummer känns så välplanerat och... Och, eh, väl tajmat in i handlingen ingenting mm. känns som att det kommer vid ett felaktigt tillfälle eller att det inte får förhöjer innehållet Nej verkligen, jag, jag satt till och med tänkte tillbaka på riktigt gamla klassiker som alltså Lejonkungen och eh, Den lilla sjöjungfrun nu när jag såg den här igen mycket för att jag nyligen har sett igenom en massa just gamla ja, inom gamla Disney-filmer, men från liksom, 90-talet som jag tycker var en av deras bästa tid verkligen och, och det, det är ju positivt verkligen att tänka på så pass bra Disney-filmer när jag såg den här och det gjorde mig väldigt glad också, ännu gladare än när jag såg Prinsessan och Grodan första gången och tyckte att jo men det här fick de väl till rätt bra men jag tyckte faktiskt mer om Prinsessan och Grodan den här gången efter att ha sett Frost och lite annat sånt där som alltså har kommit nu på nyare tid just därför att det är det får väldigt mycket av den här gamla Disney-magin att lysa igenom ändå, och mycket tack vare songnumren. Ja, men vi ska inte begrava oss i sångnummer- varken i den här filmen eller i gamla Disney-filmer, utan vi kan <skratt> väl helt enkelt bara konstatera att det är riktigt snyggt gjort. Mm. Och jag har en känsla av att vi kommer att snudda vid musiken lite senare igen, men vad säger som att vi tar en närmare titt på våra karaktärer istället? Jo, visst, för som sagt, de är ju också en väldigt, väldigt viktig ingrediens, inte bara överlag i film utan självklart väldigt mycket i Disney, kan jag tycka. Och eh, i ja, animerade filmer, vare sig de är tecknade eller digitalt gjorda också överlag. Och först ut då har vi väl helt enkelt vår Antiana då. Jag är en av våra senaste Disney-prinsessor. <laughs> mm. Och hon var ju ett välkommet tillskott på flera sätt och vis. Inte bara på grund av hennes hudfärg som jag mer eller mindre glömde bort efter en stund därför att jag bryr mig inte, jag vill ha en bra karaktär med mm. en mm. historia att berätta och en intressant personlighet hur de ser ut eller vilken hudfärg eller vad det nu kan vara därutöver det struntar jag fullständigt i. Mm. Men jag förstår hur viktigt det faktiskt är att ha med en prinsessa i deras galleri som inte bara är vit utan som faktiskt ja. har en annan mm. etnicitet också. Mm. Sen mm. har vi ju både Pocahontas och Mulan också i det galleriet och det glädjer mm. mig att det håller på att växa för de europeiska sagotjejerna börjar att bli lite chatiga i längden. <laughs> <laughs> ja jag, jag säger detsamma sak där också, att det var väldigt uppfriskande att få se, precis som att det var uppfriskande också att få se att eh, när vi presenteras för, för henne och även för hennes kompis då, Charlotte som vi ska prata om senare så det var ytterligare en av de här lustiga sakerna som jag inte riktigt förväntade mig när de sitter där och är barn tillsammans och båda ser ut som just prinsessor därför att ja, man ser det väldigt tydligt på den ena klänning som är chockrosa, verkligen och väldigt så här prinsessig av sig och så har vi då Tiana som sitter med en typ av prinsesskrona i håret mm. och då, då tänkte jag ja, men två stycken prinsessor men sen så visar det sig att det är bara den ena av de här som verkligen har någon slags, ja, prinsessstatus ish hon är ju inte prinsessa egentligen men har ju en väldigt rik och förmögen far mm. så att det är ju därav att, att hon är så pass uppklädd och sen vill ju han att eh, hon ska vara den lilla prinsessan för honom Medan Tiana däremot är ju i bara en, en väldigt, väldigt god vän till Charlotte. Så att hon är ju inte alls på något sätt rik eller sådant. Hon är ju inte en prinsessa. Och det var också så här fast jaha och, och det är hon som är huvudpersonen. Okej. Okay. Jo men det är också där en stor del av skärmen ligger tycker jag. Att det är inte bara är en förmögen tjej som har allting redan från början utan att det är en arbetar tjej som faktiskt mm. mer eller mindre är fattig. Och mm. bor i ett litet ruckel i utkanten av stan och får verkligen jobba för minsta lilla slant som hon tjänar. Mm. Och visst, man förväntade sig kanske något helt annat som nu hennes väninna där. Men sen kan det också vara en väldigt bra idé att visa att det finns inte bara människor som har det väldigt gott ställt utan det finns människor som lever i fattigdom också. Ja. Men som likväl har drömmar och förhoppningar och ambitioner mm. med livet mm. och det tycker jag att Tiana manifesterar väldigt fint i den här historien. För här har vi någon som inte har några problem med att eh, spotta i nävarna och att faktiskt ta i och jobba hårt för att försöka uppnå någonting. Mm. Tvärtom så handlar ju mycket av hennes resa i den här filmen om att faktiskt försöka njuta lite av livet också. För hon jobbar så mycket och så hårt att hon glömmer bort att livet är inte bara att jobba. Nej visst, men hon har ju den här, den här drömmen som hon då har... ja ärft från sin far får man väl säga som ju nu då är bortgången nu när Tiana själv har vuxit upp tillsammans med sin mamma som ju fortfarande är kvar i livet som vi ser lite grann av så det är ju som det enda hon verkligen är inställd på det är den här restaurangen som hon och hennes pappa verkligen en gång sa sig att det här ska vi göra verkligen det är ett löfte till, till varandra mm. att vi ska ha den här restaurangen tillsammans och då kommer livet också att bli bättre, bara överlag. Så jag förstår ju verkligen att hon, hon har som sagt siktet extremt, extremt inställt på att det är det här som hon själv vill göra också. Hon vill, hon vill vara som sin far just när det gäller att liksom verkligen arbeta hårt för att få det hon vill ha. Och samtidigt också det hon själv tror sig vilja ha. Det, det är som så himla viktigt för henne att... Att få uppfylla drömmen just för sin far. I synnerhet. Även om det väl säkert är så att hon själv vill där någonting också. Hon är ju ändå en väldigt bra kokerska. Mm. Extremt, extremt duktig som det verkar på <laughs> på att laga mat som verkligen förför människor. Men eh, samtidigt lyser det kanske ändå igenom någonstans där att alltså hon borde ju kunna, som, som hennes vänner säger och som hennes mamma säger, kunna titta på sig själv någon gång också och tänka på sina egna behov och vad hon själv vill. Ja, för hon har ju en lite naiv inställning när det kommer till det här med restaurangen. Att så fort hon har den så kommer allt att lösa sig och allt kommer att kännas bra. För saken är ju den för att spoila lite där precis i början på filmen, även om vi redan har antytt det. Hon får ju faktiskt tag på restaurangen. Hon lägger ju en handpenning på den. Men sen glider den ändå henne ur händerna. Och då håller hon lite på att falla i spillror därför att mm. hon hade drömmen i sin hand. Men hon förlorade den. Och det är därför att hon på något sätt ändå trodde att ja, men så fort den är där, då kommer allting bara att bli bra. Ja. Nej. Tyvärr så enkelt är det ju sällan mm. och det får henne ju bara att vilja jobba ännu hårdare och ännu mer mm. och det handlar ju mycket av den här historien som sagt om att hon måste lära sig att se till mer än bara arbetet sen är det en bra lärdom att du kan önska hur mycket du vill du måste också hjälpa önskningen att slå in genom att försöka arbeta hårt för den ja. och det är en moralkaka jag kan tycka är ganska nyttig att faktiskt förmedla särskilt idag när det verkar som att alla <laughs> förväntar sig att de ska bli it-miljonärer eller något sådant. Ja visst jo det är det verkligen. Den kakan smakar bra till kaffet skulle jag säga för de flesta. Sen hade du naturligtvis inte varit en sagoberättelse om det inte fanns ett lyckligt slut och så vidare och så vidare. Mm. Men om vi nu ska förlägga det här till en lite mer verklig värld, jämfört med de andra sagoberättelserna vi har sett i Disneys filmgalleri, så behövs det ju också att det finns vissa verkliga besvikelser som kan komma. Och en av dem är att man blir snuvad på konfekten därför att man mm. trodde att man redan var i mål, medans mm. Mm, det fanns fortfarande ett par hinder som man var tvungen att ta sig över. Men man glömde bort dem och oj, där gick det åt skogen. Mm, mm sen blev det ju inte bättre när hon tvingas dela Prins Navins förbannelse men det är ju en, en helt annan sak och mycket mer saga. Ja visst det är det ju och där hade hon ju verkligen inte mycket hon kunde göra åt den saken egentligen så att eh, ja, shit happens som man säger och ibland får man lära sig det den verkligt hårda vägen som sagt just det här med att mm, saker och ting går kanske inte alltid som man har tänkt sig mm. men det är verkligen, det är som du säger att hon faller lite grann i spildror där just när hon får reda på det att Nej, men du vet den här lokalen som du hade lagt en handpenning på någon annan har lagt en, en större summa så att det blir nog inte så att du kan få ta på den här. Sen tycker jag att de går lite väl långt. Dessutom de här mäklarna. När de verkligen gnuggar in det och vrider om kniven. Att ja, nämen, en person i din ställning skulle väl ändå inte kunna ta hand om det här hur som helst. Och vilket ju gör henne ganska putt och det förstår jag ju. Men det är, det är rätt sorgligt verkligen att se hur... Och hon, hon går som sönder lite grann just när hon tror att ja, men nu är jag i mål och nu kommer allt det här perfekta att bli. Då har hon ju rent av tagit sin mamma till den här lokalen och visat att och här ska det se ut och så där ska det se ut och oj vilka visioner jag har. Och så plötsligt så bara rinner allting ur händerna på henne och, och hon blir liksom helt förtvivlad verkligen. Och det ser ut som att hon har totalt gett upp och förlorat allt av den här... Ja, härliga kämpaglöden som hon har haft ända sedan hon var barn. Jag vill lära ju också känna henne det första vi gör när hon är vuxen. Eller ja, 19 år står det att hon är när jag tittade på Wikipedia-artikeln om den här filmen. Och det är så sorgligt för hon är verkligen, som du säger, full av kämpaglöd och verkligen har ambitioner och vill mm. så väldigt mycket och har så mycket entusiasm. Mm. Och där i det ögonblicket när hon får veta att nej men du har förlorat det här tyvärr då är det som att någon har blåst ut ett ljus. Hon mm. blev verkligen tum och vet inte riktigt vad hon vill eller ska ta vägen. Och sen händer det ju en hel del magiska grejer strax efter det och det spärr ju bara på hennes problem. Men eh, hon hittar ju ändå tillbaka till sina ambitioner. För mm. så fort hon har insett att hon har nått botten Ganska så bokstavligt om vi säger så Så ser hon ju att hon bara kan ta sig uppåt Och det väcker ju hennes ambitioner Och glöd till liv igen Och hon mm. vill verkligen Titta här, jag ska klara det Först måste jag bara bli av med den här förbannelsen. Hur tusan ska vi göra det? Vi har kort tid på oss. Så, idéer någon, idéer, chopp, chopp, chopp, idéer. Men det är också lite av det som gör hennes personlighet så fascinerande att titta på. För hon är verkligen så spikrakt inställd på sitt mål att hon vägrar vika av den kursen som hon har satt upp för sig själv. Mm. Och vi vet ju alla att vägen genom livet sällan är spikrak Utan den har en hel del svängar och ursvängar som vi måste ta oss igenom Men Tiana jobbar verkligen för att den ska vara så spikrak som möjligt Och hon kommer ju tvingas att lära sig att Livet är inte så enkelt och visst ska man jobba för sina drömmar som sagt men man måste också titta sig omkring och se vilka fantastiska mirakel man redan har omkring sig. Mm, mm. För det är ju den delen av pappans vision som eh, hon har missat att ta till sig för hon tog mm. bara till sig det hårda jobbet och att mm, verkligen mm. vilja. Det finns ja. ju vissa aspekter som pappan också försökte ingjuta i henne men som hon har missat lite för att hon tog dem kanske lite för mycket för givet Jo för jag, jag tror säkert att det hände en hel del där under de åren som passerar från att pappan väl avlider vilket man ju inte vet exakt när det hände i hennes liv egentligen och så fram till då det som är nutid numera mm. som där har spelat liksom hur han, hon har blivit nu idag för hon verkar ju betydligt mer lekfull och sådant- när hon är barn. Nu självklart hon är ju ett barn. Man är ganska lekfull då. Man, man har inte så många bekymmer och så vidare. Men jag tror säkert att hon genomgick- en viss förändring som sagt- när det där ändå hände att han gick bort. Och då var det bara en sak som verkligen- fanns kvar på hennes huvud. Och det var just att- ja, men var inte orolig pappa. Din dröm, den ska få gå i uppfyllelse. Det ska jag se till- men förutom då ambition och glöd så har hon ju en väldigt varm personlighet. Hon är glad, hon är positiv, hon försöker vara snäll mot allt och alla och har en väldigt mm. trevlig natur. Mm. Det är ju bara just det att hon inte ser till sina egna behov eller vad hon själv vill förutom att öppna restaurang då såklart. Mm. Och det gör ju att åtminstone jag har väldigt lätt att sympatisera med henne. Jag vill att hon ska lyckas därför att hon är en sån snäll person. Hon har ganska så rimliga drömmar egentligen. Det är inte så att hon vill ha ett helt kungarike eller massor av guld eller något sådant. Utan hon vill öppna en restaurang. Jag menar, mm. Mm. det är väl ganska resonabelt. Ja speciellt när man älskar att laga mat och dessutom verkligen tycks ha en stor talang för det så absolut tycker jag också och när man är så otroligt duktig på att spara som man ser att hon verkligen är så då tycker jag gott att man förtjänar det så att jag hejar ju på henne rätt ordentligt också och tycker att oj oh, just vad hon har kommit långt ändå som du verkar på de här åren och hon verkligen sliter för det. Jag tycker det är så fantastiskt roligt när hon öppnar sin byrålåda och hon har, jag vet inte hur, många burkar med sparad dricks. Ja, visst, ja. Det är så sanslöst roligt bara. Jag undrar hur mm. mycket pengar det faktiskt är. För har du mm. räknat dem eller har du bara helt ner pengarna och tänkt att jag någon dag ska jag ta och räkna igen. <laughs> ja. För det ser ut att vara ganska mycket. Jag, jag blev förvånad om hon inte redan har tillräckligt för en handpenning där. Men ja. nu är det ju förstås en väldigt stor lokal hon har satt ögonen på, men ja, hon är flitig som sagt och vi vill ju hela tiden att hon ska lyckas, mm. och det fortsätter ju även efter att hon har fått sin förbannelse. jag skulle nästan vilja påstå att det blir ännu mer, för man sitter då verkligen och tycker, mm. nej, nej, nej, nej, nej, nej, var försiktig, nu är du ännu mer utsatt, akta dig, akta dig, vi vill ju att du ska vinna trots allt. Mm. <laughs> ja, jo, så blir det ju väldigt mycket när väl förbannelsen sätter in, för att då, som sagt, byter man ju ändå miljö helt och hållet och även de förutsättningar som hon måste kämpa för att just få sin restaurang. Så att det så här, det då det, då det blir ett äventyr av det hela och man blir ju inte mindre insatt i henne för det. Och vill att hon ska ja, ta sig tillbaka till, till världen och kunna få sin restaurang. Även om det ser väldigt mörkt ut just då, verkligen. Ja, och jag inser att vi har hoppat runt ämnet ganska mycket, ironiskt nog. För <laughs> hon blir ju också förvandlad till Groda, den här klassiska sagan till trots. För då är det ju bara prinsen som ska ha en förbannelse över sig. Och det var väl den första stora twisten som faktiskt kom och som gjorde att man verkligen satt och undrade... Var tusan kommer det här att gå nu? Mm. Och jag tycker att hon fungerar minst lika bra som karaktär när hon har blivit förvandlad till groda som hon gjorde när hon var människa. Även om hennes kapacitet att faktiskt åstadkomma någonting blir kraftigt reducerade. Men där i ligger ju också den stora skärmen. Hur tusan ska de klara det här egentligen? Mm, jo men hon har ju verkligen fortfarande kvar sin drivkraft det får man ju säga till skillnad från då hennes nuvarande ja, partner inom situationstecken Wien för hon fortsätter ju att verkligen ha siktigt inställt på vad hon måste göra och får ju bara mer panik av att okej okay, det är inte nog med att jag skulle försöka skrapa fram den här summan pengar innan den här dagen. Nu är jag groda också. <laughs> så det, det blir ju inte bättre av det. Men hon är ju den som hela tiden, okej, okay, så här måste vi göra. Det här är vad vi behöver för att lyckas. Nu kör vi liksom, medan Navin är lite mer den avslappnade typen. Och vi kommer ju att ta en lite närmare titt på honom också givetvis. Men innan dess så skulle jag vilja påpeka att vi har ju båda två sett den här på engelska. Mm. Och det är ju därför att den engelska dubbningen alltid i en film är den absolut bästa. Naturligtvis. Sen har jag ju tittat på den här med den svenska dubbningen på för att höra hur det låter. Och jag kan ju summera det med att det låter helt okej. Okay. Disney-filmer på svenska brukar ju i regel göra det. Mm. Den funkar jättebra för barn som vill titta på den. Det är för dem den är gjord. Men jag skulle ändå vilja säga se den här på engelska. Allting mm. flyter så fantastiskt mycket bättre. Och så har vi ju det här med skämt också. Nu har ju inte jag sett så mycket av den här filmen på svenska att jag kan säga hur mycket som faller bort och inte men det är ju ett vanligt problem hur som helst och det görs ju vissa roliga referenser i synnerhet då när man är i sin grodform. Så jag kan tänka mig att det, det blir några saker som kanske inte faller sig lika snyggt när man ska översätta det till svenska och så är det ju bara. Jag menar så har det alltid varit genom alla disney filmer också men ja... Absolut. Nu för tiden så, så föredrar jag ju att avnyta de här Disney-filmerna och filmöverlag på just engelska på sitt originalspråk. Men jag kan absolut se som Lejonkungen och den Daniela sjöjungfrun på svenska därför att jag växte upp med honom på svenska för då var jag barn. Så då förstod jag inte det engelska. Men idag, idag så vill jag ändå att det, det ska låta som det verkligen är tänkt att det ska låta så att säga. Och det gör ju att vi kommer att fokusera på de engelsktalande skådespelarna till den här filmen och ingen annan. Men som sagt var, den svenska är helt okej. Okay. Den funkar till vad den är gjord för. Men ändå, den engelska är i en helt annan klass. Mm. Och det märker man definitivt på Annika Nunny Rose som gör eh, Tianas röst. För eh, den känns så genuint äkta att jag mellanåt har svårt att tänka mig att det är en annan person som sitter bakom <laughs> den. För jag ser bara den här eh, arbetande tjejen framför mig. Samma här, ja. Hon gör en, en jättebra insats och verkligen, verkligen bringer liv till Tianas som karaktär. Kanske för att hon som sagt är Tiana, vad vet jag. Men det är, det är suveränt. Hon har en jättebra sångröst så hon lyfter verkligen fram alla de här sångnumren. Och sen har hon också bara överlag en väldigt engagerad röst när hon ska vara den här energiska, väldigt drivande och väldigt arbetsvilliga Tiana. Och när hon sen är groda så är hon ju väldigt drivande för att få bli normal och mm. också sina framtida ambitioner. Och det funkar också så extremt bra. Det är inte så att det känns konstigt att det kommer den här vuxna kvinnans röst och en liten groda. Utan jag köper det. Därför att grodan på något sätt liknar fortfarande Tianan lite grann. Ja, ja visst och gör ändå det. Jag tycker det är kul när den här förvandlingen sker. Därför att man blir som ganska paff ändå. Och i och med att rösten ändå är kvar precis som den är också. Det kommer inget kvackande eller någonting sådant mitt i alltihopa. Men det är som sagt som du säger att när man ser det så känns det inte konstigt utan verkligen fullt naturligt fortfarande. För att ja, Annika gör det fortfarande så himla bra helt enkelt. Sen vill jag bara skjuta in det att även om det inte kommer något kvackande- så har ju en grodkropp en tendens att tänka lite själv också. Och det gör ju att um, främst då uh, Tiana har lite problem med att acceptera sitt nuvarande mm. tillstånd. Mm. <laughs> Och mycket av det kommer genom Annika Noni Rose-gestaltning- um, för mm. uh, hon lever sig så in i rollen och det är väl där det genuina kommer just därför att hon låter verkligen så upprörd som Tiana ska verkligen vara. <laughs> men innan vi går vidare på vår lista så har vi ju två hedersplatser som vi vill ta upp här därför att vi ser inte mycket av dem i filmen men de lämnar ändå ett väldigt bestående intryck. Och det är Eudora och James, det vill säga Tianas mamma och pappa. Mm. Och de gestaltas ju verkligen som de absolut bästa, mest kärleksfulla föräldrarna man någonsin kan stöta på. För de är verkligen positiva, de har varma tankar om i princip alla i sin närhet. De är inte heller rädda för att spotta i nävarna och ta sig an ett arbete som de har framför sig- och just därför att man redan där får så mycket kärlek till de här så gör det att det gör lite ont i hjärtat när man sen hör att James har gått och dött. Mm. Under vilka omständigheter får man aldrig riktigt veta men man ser honom på foto i uniform så jag, jag misstänker ju att han har gått bort i ett krig eller i något annat liknande. Och jag skulle vilja säga att Terence Howard som gör James gör ett så starkt intryck att fastän att han bara är med i början av filmen så känns hans närvaro ändå genom hela. Verkligen att han gör. Han, han spelar ju den här extremt kärleksfulla och verkligen varmhjärtade familjefarn som inte bara har den här drömmen och visionen om restaurangen utan också är just lycklig ändå med det han har också. Han sliter ju precis som Tiana gör numera. Verkligen häcken av sig för att kunna få ihop de här pengarna. Och han, han jobbar ju också både dubbla och tredubbla skift. För att eh, drömmen någon gång ska kunna bli uppfylld. Men han är ju också extremt extremt mån om sin familj. Liksom på det stora hela. Det är ju inte som att han... Försummar tid med dem bara för att få jobba utan så, som sagt han är väldigt väldigt kärleksfull av sig och, och det tycker jag att Terence gör väldigt bra för att han känns så himla härlig som far så att därför blir man ju också väldigt väldigt ledsen då när man får veta att ah, aj då, den här härliga människan har alltså gått bort under den här perioden som nu har passerat. Vad, vad tråkigt verkligen. Men även om det är pappan som vi främst lär känna så är ju även mamma Eudora där. Men så länge James är med så får hon ju ta lite en baksätesroll. Och det är ju bara för att vi ska få en chans att verkligen lära känna honom innan han försvinner ur filmen. Mm, mm. Så vi ser ju henne kort som småbarnsmamman och vi ser henne sen som den gamla kvinnan med en vuxen dotter. Mm. Och det blir ju två helt olika tolkningar på samma karaktär och... Det vi får se är ju givetvis att hon också är väldigt godhjärtad och vill sin dotters bästa. Men jag tycker ändå att det är pappa James som får lämna störst intryck. Mm. Och det är nästan lite av en förlust faktiskt. Jag hade velat se lite mer av henne där hon faktiskt visar vad hon tycker, och vad hon tänker. Mer än att jag är en snäll mamma som tycker om att sy klänningar och tjäna lite extra pengar. Mm, mm, absolut, det ger ju tyvärr inte henne riktigt lika mycket karaktär och, och framförallt så får man inte ja, lika mycket av en uppfattning om hur hon är som det blir med James. Men ja, så att det, är lite, det är lite synd att hon hamnar i skymundan där, även om jag förstår att det är, det är som viktigt att etablera James som den, den här härliga pappan som man är och hur, hur kärleksfull han är och att han har sin vision och sin dröm därför att det är så himla viktigt för och resten av filmen. Mm. Därför att vi ska verkligen känna då att, att det är tragiskt att han har gått bort och vi ska förstå varför Tiana jobbar så hårt som hon gör för att förverkliga just sin fars dröm. Men lite mer hade man ju förstås gärna fått se av Judora, speciellt när nu pappan inte längre är, är med i bild tråkigt nog. Och då istället så ja, gör hon ju inte så mycket annat än att egentligen visa hur hur ledsen hon är mest över att hennes dotter jobbar så pass mycket som hon verkligen, verkligen gör. Men det kanske är just det också att till skillnad från James misstänker jag att ja men Tiana har ju tappat lite grann av den här familjen kanske alltså, hon har ju fokuset helt annat inställt än vad pappan hade för henne är det ju bara den här drömmen som ska uppfyllas mm. och hon, hon är ju alltså hon är ju bara på jobbet som det låter både av hennes kompisar men också av vad man får se då när hon liksom har varit ute på ett jobb, kommer hem, slänger av sig skorna och bara deckar i sängen för att liksom en halv minut senare behöva gå upp igen för då ringer veckaklockan och det är dags för nästa pass. Men för den speltid som hon faktiskt är med så måste jag säga att jag gillar Eudora. Och jag tycker verkligen om Oprah Winfrey's tolkning av den här karaktären. För hon känns också så genuin på det där sättet som gör att man, man tar det här för att vara äkta. Mm. Det här är en person, inte en karaktär. Nej visst, det kan jag definitivt ge Oprah ja också. att äh, Även om det nu är väldigt lite vi får höra från henne just därför att... ja Personen hon ska gestalta syns inte så där jättemycket i bild, så när jag hör henne så, så låter det ändå som att hon verkligen ger liv till den karaktären som hon ska ge sin röst till. Men om vi hoppar vidare på vår lista så har vi två andra som vi också måste nämna. För eh, annars hade det här inte varit en särskilt grundlig genomgång. <går> för det är ju naturligtvis Charlotte LeBow eller Labuff, Jag är inte helt säker på hur det där uttalas. <går> och Big Daddy LeBeau. För mm. eh, här har vi två väldigt färgstarka karaktärer. Och väldigt annorlunda om man jämför med Tiana och hennes familj. De här är högljudda, tar mycket plats men är fortfarande väldigt godhjärtade och tycker väldigt mycket om Tiana och hennes familj mm. men fokuserar ju väldigt tydligt på sig själva och det gör ju att de är ändå lite svåra att tycka helhjärtat om. Ja, jo, vi får ju vara glada för att det här inte är hur personerna ändå i historien alltså i, i synnerhet utan att låta elak nu, men att Charlotte inte är den här prinsessan som, som prinsessan och Rodan faktiskt kretsar kring för högud är ju verkligen ordet och hon, hon är ju också väldigt excentrisk och så här driven fast på sitt lilla vis och i sin lilla värld framför allt eftersom hon verkligen, verkligen tar alla de här sagorna som hon får höra som barn på allvar och, och det här med drömprinsen det som hon får återberättat i både den ena och den andra sagan och i synnerhet just den här då grodprinsen alltså det är ju som det enda som finns för henne verkligen och sen då hennes pappa han är ju väldigt, väldigt, väldigt mån om sin dotter, det ska ju verkligen ses han verkar vara en väldigt kär familjefar han också men de är ju som sagt båda två extremt olika från den familj och de familjemedlemmar som då Tiana och hennes mamma och pappa består av det ska ju sägas. Så att jag är glad att vi får följa Tiana i synnerhet i äventyret även om både Charlotte och då inom situationstecken Big Daddy verkligen absolut också verkar vara just glada och varmhjärtade personer. Jo, för de pratar väldigt respektfullt till Tianas familj och det är ju aldrig så att det är någon som ser ner på någon annan. Sen är det ju ganska tydligt att Big Daddy anlitar Eudora till att vara sömmerska. och att de är väldigt tydliga med att det är jag som köper och det är du som tillverkar. Mm. Men samtidigt så ser man ingenting utöver det som jag skulle vilja kalla för negativt. Å andra sidan blir jag lite besviken när jag får veta hur mycket pengar som då Big Daddy verkar sitta på för han är väldigt förtjust i Tiana han är väldigt förtjust i hennes matlagning framförallt för det lilla kaféet ja. där hon jobbar, där kommer han ju äter frukost varje mm. dag. Mm. Det är ju till och med så att hon gör vissa grejer i förväg därför att hon vet att Big Daddy är på väg. <laughs> och han blir lika lyrisk varje gång han får den där tallriken. Ja. Och då slår det mig, om han har så mycket pengar att han kan köpa 700 små prinsessklänningar till sin mycket, mycket bortskämda dotter. <laughs> Varför kan han inte investera lite pengar i Tian och hjälpa henne att öppna restaurangen mm. han kan ju inte vara helt ovetande om hennes ambitioner och drömmar nej det, det tror jag nog att ingen är jag menar det, det verkar ju som att var och varannan person där trots allt vet om det, det är liksom Tianas alla kompisar många av gästerna, hennes chef på det här kaféet så att faktiskt då tycker jag också det att vid flera tillfällen där under filmens slopp så, så tänker jag att när de nu är så himla goda vänner. Både Charlotte och Tiana men också då den här pappan, fadersgestalten. Så är det lite konstigt att, att man inte liksom skjuter in med pengar där det behövs. Det, det är ju ändå en fin gest. Sen å andra sidan, det skulle ju inte förvåna mig om de om det skulle vara så att någon gång under den här perioden i synnerhet efter att Tianas pappa gick bort att man kanske har ändå gjort en antydning eller rent har lagt fram förslaget men att Tianan hon vill liksom verkligen knega ihop de här pengarna för att det ska förtjänas mer. därför att hennes pappa har sagt det att det här arbetet det är det som är viktigt, man kan inte bara önska sig saker, det, det kan ju ligga någonting där bakom, men ändå när hon ändå har jobbat ihop så pass mycket pengar så det känns ju som att det vore ändå ganska naturligt för, för Big Daddy eller och Charlotte att säga Men vet du vad, den här drömmen du har, vi tycker också att det är helt fantastiskt Och du är en jättebra kokerska och du gör helt sanslöst god mat Så vad sägs, ska inte vi få hjälpa dig att öppna den här restaurangen För vi vill jättegärna se att du har den och vi vill ännu hellre kunna komma och äta mat här dessutom Ja det är ju inte så att han hade behövt betala alltihopa. För det kan inte Tiana göra när hon köper restaurangen själv heller. Hon kan ju bara Nä. betala handpenning. Sen är ju tanken att hon ska arbeta av vad den här lokalen kostar med tiden. Mm. Och hade han då betalt handpenningen så hade han ju inte direkt gått i konkurs om det här inte hade funkat. Han hade ju förlorat en rejäl slant absolut. Men som nämnt så verkar han kunna kasta pengar omkring sig på helt andra saker och mm, det mm. ena än det andra så mm, det är en sån där liten grej som man har lagt till för att det ska vara lite spännande med en rik man som kastar pengar omkring sig och sen inte dra det till det logiska slutet på den tankebanan att ja men vänta nu här jag har pengar du vill arbeta du är flitig och jag tycker du är en bra person vet du mm. vad vi gör affärer ihop nej mm, mm. ja, det, det känns som att här har de bara bestämt sig för att nej, det kan inte vara lösningen för då skulle också filmen ta slut alldeles för fort <laughs> vi måste göra Big är väldigt ovetande om hela det här eller ovilliga att spendera pengar på det mm, mm, mm. och samtidigt så känns det inte riktigt i hans personlighet för som sagt var han har inga problem att spendera pengarna- och han tycker som sagt om båda de här flickorna. Mm. Mm. Charlotte för att hon är hans dotter- men Tiana för att hon har varit vänner- sedan barnsben och ja... Nej, det är lite logiska hål där omkring. Men för all del... Jag tycker att han är väldigt charmig som person- där han kommer och bullrar. Och eh, det är ju en lysande prestation- av John Goodman där. Ja, han gör ju en eh, big daddy som verkligen- verkligen göra mig glad dels så bara som karaktär så tycker jag faktiskt om Big Daddy som sagt när han kommer där och bullrar som det säger det så alltså han är ju väldigt glad och han är lite, lite smårolig av sig också och han verkar vara väldigt kär helt enkelt men sen också när jag hör väldigt snabbt att det är John Goodman som dessutom gör rösten så tycker jag att det är faktiskt rätt briljant han gör den väldigt väldigt väl och jag tycker att han är oerhört passande för rollen och det får man väl säga om Jennifer Cody också. Oavsett vad man nu tycker om Charlotte och hur, hur hög hon är och hur excentrisk hon är och <hör> hur hon pratar. Men Jennifer Cody går ju verkligen, verkligen in för sin roll här och levererar en Charlotte som är den här superprinsessan. <hör> Samtidigt kan jag inte låta bli att tycka om hennes dialekt för det är ju väldigt New Orleans och Sydstat <hör> över henne- på det där charmiga sättet. Sen har hon en massa drabbel att säga och det är väl där man eh, tappar intresset lite, men det är mm. klart hon fyller en scen som under mig mm. och hon eh, försöker inte direkt dölja vad hennes stora ambition i livet är. Jag vill gifta mig med en prins. Jag vill bli prinsessa. Ja. <laughs> ja, verkligen, hon är ett nötskal där Sen vill jag utan att säga för mycket ändå påpeka att hon har ett väldigt gott hjärta Bakom all den här bortskämdheten och ja, ja. egocentrismen För när det faktiskt kommer en situation där hennes hjälp behövs Så är hon mer än villig att ställa upp för att hjälpa Tiana och Navin och bara det tycker jag ursäktar en hel del dumheter som oh, hon ja. kommer med. Ja, verkligen. Jag, jag, har varit, jag har varit faktiskt lite förvånad ändå över hur det där utspelar sig i och med att ja, hon är ju som så himla mån om sig själv. Och Big Daddy är ju också väldigt mån om just Charlotte. Men ja, även sig själv där också. Alltså, som sagt, de är ju betydligt mer egocentriska ändå än vad Tiana och hennes familj är. Så när det här kommer och man får se hur det faktiskt, hur det slutar och att Charlotte verkligen inte alls har någonting emot att uppoffra någonting av sig själv så att säga, sin egen lycka för Tianas lycka, då blir jag väldigt, väldigt glad verkligen och tycker att jo men bakom den här väldigt pratiga och till synes lite bortskämda egocentriska flickan så finns det ändå någon som har ett stort hjärta där också Så jag håller ju helt med dig Att Jennifer Cody går ju verkligen in Med hull och hår för att spela den här rollen Men sen blir det en smaksak Om man gillar det eller ej Så eh, mm, mm. det får vi lämna till våra lyssnare Att själva avgöra Jag är eh, tvähågsen Men det är mer på det positiva Än på det negativa <laughs> Sen har vi ju förstås en annan karaktär Som står och balanserar på det goda Och onda väldigt mycket också och det är ju alla vår prins Navin. Mm. Han är ju också som sagt den här personen som är väldigt egocentrisk av sig. <här> <Nä>. <här> och kan verkligen synas och kan verkligen höras också. Och ja, vad värst är på ett vis vill både synas och höras <här> väldigt mycket. <här> <här> Men så har ju han ändå någonting skärmigt alltså som gör att han får ju inte bara kvinnor på fall verkar det som varsan en tittar och går och späxar och ha sig utan jag rycks ju också med i hans späxande. Jo men det är nog mycket för att han inte kör på att han är prins utan att han bara är en skärmig och levnadsglad kille. Mm. Han är full av livsglädje och vill verkligen njuta utav tillvaron på gott och på ont naturligtvis för anledningen till att han är där är ju att han... Har levt lite för mycket på livets goda sida om vi säger så. Mm. Och han ska ju egentligen bättra sig i och med den här resan till New Orleans. Men han har ju inte den personliga ambitionen att faktiskt vilja göra det. Sen så råkar han ju lite illa ut och får en förbannelse över sig. Och om jag ska vara helt ärlig. Det är nog det bästa som kunde hända den karaktären <laughs> faktiskt. <laughs> ja visst det är det det. Absolut. Det här det är ju väldigt, väldigt mycket en resa för honom. Visst, det blir ju en resa för Tiana också, i och med allt som händer. Men det är ju Prins Navin i synnerhet som lite grann behöver typ hitta sig själv här. <laughs> för han är ju... Visst, han är som du säger väldigt gladlynt av sig och han har väldigt mycket energi till sig. Och det är ju Tiana också, så på det viset matchar om ju varandra. Men de är ju ändå varandras... ...raka motsatser just därför mm. att... ...Navin har verkligen levt alldeles för mycket... ...på liksom bara det goda... ...och på sina föräldrar... ...medan Diana då är uppvuxen... ...med att vill man ha någonting... ...så får man faktiskt jobba för det... ...man kan inte bara titta på en stjärna i skyn... ...och önska någonting så händer det... ...och det är ju det som han kanske... ...verkligen behöver få... få ...lära sig just det här med att hårt arbete... ...lönar sig faktiskt också... ...och att när någonting händer... Som, som går emot vad man själv hade trott och vad man hade förväntat sig och vad man hade sikt sikt inställt på så då kan man som inte bara luta sig tillbaka och tro att någonting bra ska hända utan man måste faktiskt jobba sig uppåt. Och det är därför som Tiana och Navin är en fantastisk duo i den här historien. Just därför att de är båda två lika som du säger... ...energirika och ambitiösa... ...men ja. på två helt olika sätt. De är varandras totala motsatser... ...och drar verkligen åt varsitt håll... ...och måste helt plötsligt vara beroende av varandra. Därför utan den ena kan inte den andra klara sig... ...efter att förbannelsen har slagit till. Och det gör ju att de tvingas... ...att börja acceptera varandras personligheter... Och börjar ju också se livet lite från den andras perspektiv. Mm. Tiana börjar se det goda i att faktiskt njuta lite av livet också och inte bara arbeta. Medan Navin börjar inse att det faktiskt är en god idé att spotta lite i nävarna och eh, ta tag i att försöka ordna sin egen situation och inte bara mm. förvänta sig att alla andra ska göra det. För mm. han påpekar det vid ett tillfälle att um, han i hela sitt liv från barn till där han är nu har blivit omskött och inte behövt göra någonting tills helt plötsligt han förväntades ta hand om sig själv. Mm. Och det var först då som han insåg hur oförberedd på livet som han var och han fortsätter helt enkelt att göra det som han redan visste hur man gjorde. Det vill säga att bara njuta av tillvaron, sjunga, dansa och ha roligt- Mm. Mm. Vilket också ledde till att det fanns människor som blev enormt besvikna på honom och hamnade i den här lite trista situationen som han är i nu. Mm. Men i och med det här så kommer de ju båda närmare varandra och lära sig en hel del om livet från varandras erfarenheter. Jo, för precis som att det är väldigt nyttigt för prins Navin här då att bli förvarnad till en groda och verkligen bli rätt så hjälplös på riktigt så är det ju väldigt nyttigt också för Tianna att hamna i samma situation och att de hamnar i den här situationen tillsammans. För det som du säger att nu kan de ju verkligen ta lärdom av varandra att Navin kan få visa upp att ja, jo visst, nog för att jag kanske ja, är lite slapphämtad av mig och är van vid att få saker serverade på ett silverfat hela tiden genom mitt liv. Men det kan också vara ganska skönt att liksom kunna slappna av ibland och faktiskt ta det lite lugnt också. Och så får Tiana då visa att ja, med hårt arbete så kan man göra det här och det här. Man kan liksom lägga fram sin egen framtid framför sig. Man behöver inte vara beroende av andra. Sen verkar det inte som att Navin kanske, när han tänker tillbaka på det eller rättare sagt när han nu får det slaget i ansiktet att eh, hans bakgrund som tronarvinge och det här eh, väldigt bekväma livet som han levt det är ju inte helt positivt egentligen nu när han ja, behöver ta hand om sig själv för då vet han inte någonting om hur han ska gå till tillväga egentligen och då ser man ju ändå också någon form av eh, ja, sorgsenhet i hans hans grodögon <laughs> och hans sätt att föra sig som ju även Tiana ser och då faktiskt kan känna lite sympati med honom att det är inte bara det att han ja, men hela tiden latchar och har sig och inte tycker att någonting behöver tas på allvar. Han vet liksom inte hur han riktigt ska göra för att ta tag i saker och ting. Därför att han aldrig behövt göra det sen tidigare. Trots alla gräl som de har emellanåt just av den anledningen att du gör ingenting, jag får göra allt och den andra säger att du kan inte leva livet. Jag vet åtminstone hur man roar sig också emellanåt. Jo men jag älskar de här små gliringarna som de kastar mot varandra för det är ju en hel del påpekande som den andras brister och så vidare. Men det är mycket därför att de är så pinsamt medvetna om sina egna brister att de behöver humorn mm. som en slags eh, sköld för att dölja för världen att Oj, jösses, jag kan inte det där, eller jag vet inte vad jag ska göra, eller hur mm. är det där mm. egentligen? Och det är ju också en del av historien att man ska få en känsla av att visst, man kan gömma sig bakom humor, mm. men om man vill åstadkomma någonting och komma ur en väldigt besvärlig situation, så måste man ta i tur med de där bristerna som man har i sin kompetens eller i sin kunskap om världen. Ja. Mm. Så det gör ju också att Tiana och eh, Navin växer väldigt mycket tillsammans under den här filmen Och kommer varandra väldigt nära, vilket är väldigt hjärtvärmande att se mm. Sen blir det ju bara mer underhållande att det dyker upp en del färgstarka karaktärer Som försöker hjälpa dem på sin resa Men <laughs> det är ju resan i sig som är det viktiga och verkligen det centrala för både historien och filmen i sig Ja visst det är det så, och även här så har vi ju en, en jätte ett bra insats av den som står bakom novins röst, vilket är Bruno Campos jag tycker verkligen att han har den här skärmprinsen som Navin verkligen, verkligen är och att han gör en fantastisk insats även han både som då Navin när vi ser Navin i sin mänskliga form men även i sin grodform och även han är ju faktiskt rätt lik sig som groda också och har ju kvar alla sina sätt Ja, han är ju fortfarande en flörtare och en charmör och så vidare och det är, är han ju inte sen att utnyttja även i grodform om, men eh, han uppnår inte riktigt samma resultat i den. Och det är väl en liten besvikelse till en början. Men eh, han lär sig handskas med det. Och jag gillar verkligen också Bruno Campos eh, prestation här. Den är eh, verkligen storslagen. Och så levande att det nästan är lite kusligt. <laughs> ja. Med sig har ju också eh, prins Navin en eh, mycket sur och irriterad brittisk butler som heter Lawrence. Och han är ju verkligen ingen glädjespridare för han går runt och ser ut som ett åskmoln mer eller mindre hela tiden. <laughs> Johan, han är ju en ganska klassisk butler av den andra sorten. De flesta butler jag tycker att man får se, det är ju de här som är väldigt ståtliga, högreska, långa och som blundar väldigt mycket och ändå inte snubblar utan gör allting fläckfritt verkligen. Och verkligen är lojal till sin herre och ser till att allting görs innan man ens ber om det. Men Lawrence däremot, han är ju den här lite, lite smårunda, väldigt korta, har kanske inte alltid koll på allting som sker- och nu är det ju fler kanske svårt att ha koll på allt som sker med just Navin i och med att ja, om du tittar åt ett annat håll helt plötsligt så kan ju Navin vara någon helt annanstans än vad han nyss befann sig. Mm. Men ändå, han är ju en väldigt komisk karaktär, Lawrence, på det här lite sköna buttra -viset ändå, just till en början. Mm. Han verkar som inte så missnöjd med Navin, även om han inte förstås är förtjust i att eh, Navin aldrig kan hålla sig på sin plats och att nu har vi tid att passa. Var är du någonstans? Varför har du de där kläderna på sig? Sluta dansa omkring och så vidare. Men, men ändå, han tar det ju extremt bra, måste jag säga med tanke på vilket... Eh, mod man verkligen skulle behöva ha för att kunna handskas med en sån som Navin. Ja och där hade man väl kunnat tro att det skulle hålla sig att när Navin helt plötsligt försvinner därför att han har blivit förvandlad till groda så skulle Lawrence bara sitta och undra ja vad tusan ska jag göra nu när min herre helt plötsligt är borta? Men så blir det ju faktiskt inte alls utan han tappar ju en hel del av sin redan skakiga lojalitet när han och Navin stöter på en annan karaktär som jag lovar, vi ska prata om honom. Vi vill verkligen inte missa att prata om honom. Men ju mer vi får reda på om Lawrence och hans personlighet och hans förflutna så inser vi ju också att här har vi en väldigt bitter herre som försöker hålla god min. Ja, mm. Men när han får chansen att ähm, få tag på ett annat liv och ett annat livsöde mm. så är han ju inte sen att ta den chansen, vems liv han än tar över. <laughs> Nej, och det här tycker jag också är en sån här oväntad twist i filmen för jag trodde definitivt att han som butler som ändå verkade ja, men kunna handskas med sin situation som den är. Faktiskt skulle stå bakom Nervin och försöka att få honom att bli helt enkelt mänsklig igen. Mm. Men istället så visar han ju som sagt sin andra sida. Och nu blir han väl förvisso också lite granna knuffad i den riktningen också. Men ändå att han, han har ändå en dold bitterhet där bakom som jag absolut inte såg första gången. Nej, och det beror nog till stor del på att vad vi ser framför oss när vi ser Lawrence är en väldigt rundnet komisk karaktär. Mm. Och när vi ser sådana i Disney-filmer så är det oftast en god person som bara kommer att råka illa ut och stå mycket för den fysiska humorn. Mm. Mm. Så att när den karaktären helt plötsligt visar sig att den ska ha en lite mörkare roll i historien så blir man väldigt förvånad och det är ju också en av de här små tvisterna som prinsessan och grodan bjuder på som är ganska annorlunda mot vad Disney-film och annars brukar ha. Och jag gillar det verkligen för när man har historier om lojalitet så är det väldigt sällan man visar att någon tappar den eller väljer att bryta den. Och det känns väldigt fräscht i en sån här historia att ha med. Mm, det gör det verkligen. En av många i den här filmen som är just... Eh... Ja, en, en, en uppfräschning verkligen och ett härligt koncept att se i just en Disneyfilm också. I och med att man, man är van vid att de kör på eh, efter en viss mall mer eller mindre för att det ska vara en saga. Mm. Och då, då brukar man ju ändå genom alla filmer kunna se spåren av just den här, det här är den som är protagonisten, det är den som är hjälten, här har vi den som är den onda, här har vi den som är... En eller flera comic reliefs som, som vi brukar kalla det för. som ska vara de här roliga karaktärerna. Så att det är kul att se när man bryter mönster. Det är det ju verkligen. Och Peter Bartlett som spelar Lawrence gör ju också ett äh, jutet jobb här. För um, den här rösten som man har som är så överbrittisk känns bara så <laughs> rätt med um, plommonstopet och den svarta kostymen. Mm. Och um, mm. försöken till att vara värdig även om det är um, inte särskilt lätt med prins Navin som arbetsgivare. Nej, precis. Det är en härlig prestation tycker jag av Peter. Både när han ska vara lite skojfrisk när han får chansen att vara det. Men också när han har den här mera... Ja när han, när han låter sin, sin lilla bitterhet lysa igenom och han istället är en man som tar sina chanser som han får helt enkelt. Så det är, det är väldigt bra även här. Och den som förför honom till den eh, mörka sidan om vi säger så, det är ju en karaktär som heter Dr. Facilier. Även om jag inte kan påminna mig att jag faktiskt hörde namnet i filmen för han har ett annat namn också som används betydligt oftare. Mm. han kallas ju nämligen betydligt oftare för Shadowman, och det är ju inte svårt att förstå i och med att man väldigt snabbt får se vad han är för en typ av person. Och det är ju inte det att han står och lurar bland skuggorna och faller folk. Även om det ibland är lite åt det hållet kanske åtminstone med just hans egen skugga. Men, men han är ju en ja, häxmästare eller en vodoutövare. Och det är ju därför som han kallas för The Shadow Man. Och det är väl därför han har just doktor i sin titel också. Därför att han försöker ju göra sitt bästa inom citationstecken, för att hjälpa andra människor med då sitt ja, häxmakeri och med sina trollkonster. Och ibland så är det spåkort och andra gången så är det någonting annat som han tar till från lite så här mörkare trakter för att dels få folk det de vill göra och ha, men framförallt för att ja, tjäna sina egna syften. Och hur mycket jag än gillar The Shadow Man, för jag måste ärligt erkänna, det här är nog en av mina favoriter bland disney skåkar mm. Bara därför att han har så extremt mycket personlighet, så mm. extremt mycket charm och så enormt många små ja personlighetsdrag. Han har udda saker för sig helt enkelt. Mm. Men hans mål och ambitioner hålls väldigt mycket i skuggorna också. Vi får bara helt enkelt veta att jo, men här har vi en voodoo-utövare som har ett ont uppsåt för sig. Han får en idé när han märker att prins Navin är på väg till orten. Han börjar sätta ihop en plan och han smider planer med sina vänner på andra sidan som han <laughs> säger. Mm. Men man får aldrig riktigt veta exakt varför- varför har han kommit till den punkten där han vill genomföra den här planen för att lägga hela New Orleans i sina händer? Varför har han valt att eh, skaffa kontakter på den mörka sidan av sina krafter och så vidare? Vi får bara veta att jo, men han har de här kontakterna, han har de här krafterna, han har det här uppsåtet och han tänker göra det här. Men så mycket mer blir det inte. Och det gör att han blir... Lite plattare som karaktär än vad jag hade hoppats att han skulle vara. Nu kompenserar han det med sin enorma personlighet och jag njuter varje sekund som han är i bild. Men om man ska vara helt ärlig så... Jag hade väl att veta lite mer varför han valde den här vägen i livet så hade han varit helt perfekt. Ja, för det känns nästan ändå lite omotiverat- varför han går så fruktansvärt långt som han går. Bara för att jag är inte säker. Ja, dels så, ja, jag antar att där finns någonting- som har just med den andra sidan att göra- att han, han har väl en del tjänster och gentjänster- som han har utfört och som han då är skyldig- sina så kallade vänner- eh, i form av andar och annat oknytt. Så att han, han har väl en stor skuld att betala tillbaka- men sen också det här med att han verkar så fruktansvärt- verkligen avundsjuk på just de som har det bra ställt- som är väldigt rika, i synnerhet när det kommer till den nivån- som då Big Daddy och även Charlotte. Men det känns så himla konstigt att varför han exakt har det- det, det bara slängs fram som en liten snabb grej sådär- och inte alls så himla övertalande. Ju får man nu ha skulder till den andra sidan- och sina vänner där så att säga- och han verkligen letade efter ett sätt att bli kvitt dem eller eh, hitta ett kryphål i det kontrakt han har ingått med de mörka krafterna så hade jag velat ha det berättat okej, okay, han gör det här därför att om han kan offra hela New Orleans till det onda så kommer han att slippa fri och eftersom att han bara ser efter sig själv så struntar han fullständigt i hur många som kommer att råka illa mm. ut han kommer ju vara fri Mm. Och då hade jag accepterat det mycket mer. Nu blir det bara lite, ja jag gör det här för att jag är und och jag arbetar med de onda krafterna. Ja. Behövs det något mer? Ja, lite mer. <laughs> Men som sagt, han har så mycket härlig personlighet att jag tycker ändå att han är värd att vara med i topplistan på mina favorit Disney-skåkar. Och jag måste erkänna att hans musiknummer i den här filmen. –är nog min personliga favorit. Ja, de är ju verkligen bland de mest spektakulära som finns. Dels så är de ju extremt visuellt eh, imponerande. Mm. Och sen är de väldigt spännande också. Och så bara det han sjunger om och hur han sjunger det... Det är som du säger, han har extremt mycket personlighet. Det lyser även igenom i sångnumren hur han är och hur han rör sig- det är helt lysande verkligen, jag håller honom också otroligt högt upp när det kommer till ja, onda Disney-karaktärer, det gör jag verkligen. Så är det är kul också därför att hans skugga verkar leva ett eget litet liv och mm. um, uttrycker en hel del av hans känslor som han kanske inte känner att han kan visa därför att han står i en situation där det kanske inte är så klokt att visa känslor. Men då kanske Skuggan ser extremt orolig ut eller extremt nöjd ut. Mm. Särskilt när den får ett visst leende där tycker jag att det ser riktigt, riktigt kusligt ut. <laughs> ja, det är ju mycket faktiskt som har dessutom med just den här karaktären som bidrar till det kusliga i den här filmen. Som också är sånt här som jag tycker att jag har antingen inte sett det på väldigt, väldigt länge i Disney- eller knappt, kanske knappt sett det alls just hur pass mörkt och skräckinjagande det kan vara ibland och det är ju i synnerhet just när då våran shadowman är i bild som, som det lyfts fram för det har ju självklart att göra mycket med... Ja. Hans vänner på andra sidan och hela den här grejen, mm. Så att det, är, det är kul att se även det när han är med. Och lämnar en hel del intryck efter sig. Så um, Enormt häftig karaktär, enormt häftig stil, enormt underhållande personlighet. Och jag måste säga att Keith David som gör rollen. Vilken kille. Ja alltså jag håller med dig verkligen fullt ut. För Keith Davids insats här som Shadow Man, den Den är också precis som alla andra. Verkligen verkligen lysande. Jag har svårt för att verkligen försöka tänka mig någon annan. Som skulle kunna fylla den här rollen så himla bra som han verkligen gör. Det, det bidrar mycket till varför även jag håller honom väldigt högt upp. Land just då de, de onda Disney-karaktärerna. Och det sträcker sig verkligen ända ut till sångnumren också. För det är ju ändå rätt stora skor att fylla i och med att han har så, så himla mycket personlighet också. Den här karaktären. Och det återspeglas väldigt väl tycker jag i sångnumren. Som ju som sagt är väldigt spektakulära och är väldigt välfyllda. Och på tal om just karaktärer från andra Disney-filmer som är onda så jag har inte fått ett så riktigt starkt intryck egentligen sedan Lejonkungen skulle jag nog faktiskt vilja säga med Skar där. Och Lejonkungen är jag ju uppväxt med på svenska och jag tycker att Rickard Wolf där som den svenska Scar gör en lika underbart härlig prestation just för att, för att fylla Scar med sin personlighet och jag tycker att han gör en jätte. Bra insats både när Scar helt enkelt pratar som vanligt och är den lömska stora katt som han är men också när han sjunger i sina songnummer. Mm. Det är riktigt magiskt. Ja, Richard Wolf fyller ju de skorna extremt väl så jag förstår verkligen att jag har lämnat det intrycket på dig. Och om vi håller kvar vid Lejonkungen en liten stund så finns det faktiskt ett ganska intressant faktum som jag hörde om den engelska utgåvan. För där är det ju Jeremy Irons som spelar Scar. Mm. Men han kände inte riktigt att han kunde prestera under de här sångnumren. Han höll helt enkelt inte måttet, tyckte han själv. Så man anlitade en annan röstskådespelare till att helt enkelt komma in och imitera Jeremy Irons under stora delar av de här sångnummerna. Och det är faktiskt en herre vi kommer att ta upp lite senare vid namn Jim Cummings. För han är en extremt oh. välkänd röstskådespelare med enorma talanger. Ja, där ser man verkligen. Jag hade faktiskt ingen aning om det förrän jag faktiskt så en video som påpekade skillnaderna och la fram att det här är Jeremy Irons som sjunger och här kommer Jim Cummings in. Mm. Och jag hade inte hört någon skillnad. Jag hörde ingen skillnad när de pekar ut det heller för så <laughs> fruktansvärt skicklig är den här kan på att göra röster. Ja det förklarar ju en hel del om den insatsen som man trots allt gör i den här filmen för det hade jag ingen aning om att det fanns någon form av referens däremellan till Lejonkungen och den här filmen men där ser man det, det finns en del sådana här roliga små grejer att få veta om de här filmerna också. Ja, för hur skicklig en skådespelare än är så... Ibland så finns det ju vissa saker man inte klarar av. Och då är det ju kanon att det finns såna här enorma talanger som kan komma in och hjälpa till. Och eftersom jag misstänker att vi har inte så mycket mer att säga om The Shadow Man- mer än att vi verkligen båda är väldigt förtjusta i honom- och tycker mm, mm. att han är en kanonbra skog för filmen- även om han är lite plattare än vad han kunde ha varit- så är vi ju båda väldigt nöjda med honom och Keith David. Så um, vi hoppar helt enkelt över till Ray som då spelas av Jim Cummings. Ja, våran eldfluga Ray som är en extremt härlig karaktär får man ju säga oj oj oj oj oj nu kommer jag dra en jättedålig ordvits här men när han dyker upp i rutan så då lyser ju allting upp <skratt> <skratt> och det var inte meningen att det skulle bli någonting roligt av det där för jag menar bara hur han som karaktär är så himla härlig helt enkelt, han är ju ännu mera av en komisk figur än vad Lawrence är på sitt vis. Men där Lawrence verkligen är. Du vet den här. Dratta på ändan. Och som sagt få en hel del. Ja skratt för hur hans fysik är gjord så är ju Ray mycket roligare bara för sin fantastiska personlighet som han har Ja för här har vi en personlighet som verkligen känns som att det är resultatet av ett par generationers innavel tänderna står åt alla håll och um, han verkar inte riktigt ha alla hästarna i hagen om vi säger så men trots det så är han extremt charmig, extremt rolig, har väldigt många, väldigt vassa kommentarer och är en bra kommentator på det som händer omkring honom. Mm. Sen är det ju väldigt roligt att han glider runt som den eldfluga han är och belyser situationer. <laughs> och det ord som faktiskt summerar Ray absolut bäst är charmig. Mm. för det är ju vad karaktären är från början till slut och till stor del beror ju det på Jim Cummings leverering av karaktären hans ja. förmåga att ge honom den här väldigt sydstatliga dialekten och hans passion för både livet och hans stora kärlek i livet. Som är den en, största elflugan av dem alla. Åtminstone om man eh, lyssnar på honom. Men han verkar inte mm. riktigt ha mm. koll på situationen. <laughs> Nej han har ju inte det stackaren. Och det är som så himla sorgligt men det är samtidigt så himla vackert. Och det är väl det som både Etiana och vi känner också när de båda två helt enkelt väljer att hålla tyst om saken och bara, ja men vad fint verkligen, ja vi förstår dig så väl <laughs> oh, det, är, det, är en, det är en härlig grej verkligen, utan att spoilera vad för någonting men Ray är också den som är härligast av dem alla han det är som du säger, han är Fantastiskt charmig Även om man inte har kanske riktigt alla hemma Det är ju dock en stor del Av hans stora personlighet Och så sen hur Jim Cummings Faktiskt kan leverera det här För det här är ju också en, en Väldigt personlig karaktär Som har väldigt stora skor att fylla Trots sin väldigt Väldigt, väldigt lilla kropp Men ja, det, är, det är svårt att beskriva honom Mer än att säga att han är Just väldigt härlig att ha att göra med jag vill faktiskt uppmuntra alla våra lyssnare- som aldrig har hört talas om Jim Cummings- att faktiskt gå in på en sida som IMDb- och slå in hans namn- bara för att få se- vilken enorm lista med grejer- som han har fått vara med och göra. Ja, och det är inte första gången han är med- i någonting som produceras av Disney heller. Tvärtom, verkligen. Mm. Och jag förstår ju verkligen- att han får- jag varar med så mycket i och med att han har ju uppenbarligen en helt fantastisk bredd på sin röst. En av mina personliga favoriter som han har gestaltat. Det är faktiskt Darkwing Duck själv. Ja, det hade jag inte koll på faktiskt att han har varit. Men det det säger ju en hel del faktiskt om, om varför det är så himla bra som det är också. Varför det blir så bra på engelska med den serien. Även om jag nu är, jag är uppvuxen med Indak på svenska men jag har ju sett lite grann av det engelska också. Andra roller som han är väldigt välkänd för att ha gjort är Pete eller Svartepetter i Långbens galna gäng. Aha. Han har också gjort den äldre Björnen i Bumbi-Björnarna vars namn just nu glider mig i minnet. Jo, Bernad har jag för mig att det var Bernad Gummi. Och detta är ju bara en droppe i havet alltså för som sagt var han har en väldigt lång lista och det är väldigt svårt att föreställa sig att det faktiskt är honom bakom de här rollerna men mm -hmm. jag lovar det är han, Kan är ett språkgeni på flera sätt och vis. Ja och, och som sagt det bevisas ju även i den här rollen för även om man nu på ett sätt kanske kan tycka att det är ingenting speciellt så att han har den här rösten helt enkelt men med tanke på fortfarande hur, hur stor som den här personen eller karaktären är alltså Ray som karaktären i den här filmen så är det väldigt, väldigt imponerande och när man då får se vad han mer har gjort och som sagt vilken bredd det ligger bakom det så då är det svårt att inte göra annat än att eh, imponeras av eh, Cummings skicklighet och förstå varför han är så pass anlitad som han har varit genom åren. Och fortsätt att komma att vara för jag vill bara se mer men eh, man kan ju ärligt säga att han redan har åstadkommit mer än vad de flesta av oss kommer att göra under våra livstider. <laughs> ja jo då, det, blir, det blir väldigt svårt att komma ikapp det här känner jag. <laughs> Men när vi nu har nämnt Ray så måste vi också nämna som hastigast Tianas och Navins andra resesällskap. För de får ju <laughs> faktiskt lyft av en väldigt excentrisk alligator. Ja, det finns fler excentriska karaktärer på den här rollistan, alltså. Och en av dem är ju då Louis som ja, är en jazzälskande alligator som har lite svårt med uppträdandet att han är en alligator det är ingenting som riktigt accepteras av människorna om vi säger så men han är också en sån här helt underbar karaktär tycker jag visst han är också väldigt sprallig han är ganska spexiasig han är ganska höggud. han är faktiskt ganska mycket navin måste man ju faktiskt få säga men det är också det som gör att han är så himla härlig men han får ju även då vara väldigt mycket av den här komiska karaktären helt klart som, som råkar lite illa ut. Mycket på grund av dels att han är alligator och skrämmer slag på människor men även för att han är så pass stor som han är. Han är ju alligator alligatorer är ju ganska stora speciellt om man jämför dem i grodor och <laughs> även en eldfluga. Men nej, alltså, åh, jag, jag är så glad över Louis att han finns med i den här filmen. Och det du säger om hans kärlek till jazz, det är ju väldigt bokstavligt för han spelar ju trumpet. För mm. uh, det gör ju krokodiler och alligatorer. <laughs> och det är ju där problemet ligger. Han är extremt duktig på att spela trumpet, mm. Men mm. så fort han dyker upp så blir ju folk livrädda för att en alligator har ju en tendens att försöka bita och äta upp människor. Så där är ju en liten klyfta att försöka ta sig över när det gäller just att få vara med och lyra jazz. Och det är ju hans stora ambition i den här filmen att följer han med Navin och Tiana så kanske han får chansen att lira loss på allvar. Och hur det går med det det ska vi kanske inte spoila alldeles för mycket om. Nej, precis. Det låter vi vara osagt och istället så avslöjar vi att personen som gör Louis röst är Michael Leon Woolley. Och ja, vad ska jag säga egentligen än en gång? Jag tycker att det här är en jätte bra prestation helt enkelt för Louis har ju också väldigt mycket personlighet till sig och är ju som sagt, han är väldigt spexig, han är ganska mycket som Navin att han, han tycker om att höras och, och synas även om det nu inte är alla som tycker om att höra och se honom för att han är alligator då men Michael Leon tycker jag gör en jättebra röst och en jättebra insats också för att Visa på den här Spralliga, väldigt härliga Och väldigt eh, sångälskande Alligatorn Ja, Michael Leon Woolley gör en väldigt skön Louis här och man kan inte Låta bli att älska honom För eh, mm. han är klumpig Han är lite tafatt men så fort han får En chans att spela loss så eh, Befinner han sig nästan i en annan värld Och det gör ju vi som tittare också <laughs> Absolut, ja <laughs> Och som sista karaktär så vi måste ju få snabbt nämna en till person som också har mycket personlighet, som har mycket krut i sig och som också är väldigt stört skön. Även om man inte får se så himla mycket av denna. Ja du, kan det vara så att du har en viss liten Woodo-dam som bor ute i träsket i åtanke? tanke? Mm, kanske, kan vara så kanske. Där har vi också en extremt skärmig liten person. Jag blev stört för älskade henne så fort hon dök upp. För hon tog mig verkligen med storm. <laughs> ja, jo, hon tar väl de flesta verkligen med storm som det känns. och och det, det är inte bara på grund av en, en bra insats från Jennifer Lewis som, som står bakom rösten utan det är också ja, men bara hur den hon är. För Dels spelar hon ju en väldigt viktig roll för filmen självklart. Men mycket är ju också just den personlighet som hon utstrålar mm. och utstrålar det gör hon ju verkligen hela hon trots att hon ser ut och vara rätt gammal och sådär men hon är fullt kapabel till det mesta inklusive sång och dans. Och hon är ju den totala motsatsen till The Shadow Man. Hon vill ju bara att folk ska leva ett så bra liv som möjligt och använda de förutsättningar som de har. Mm. Och det är ju även de levnadsreglerna som hon försöker gjuta in i Navin och Tiana när de möts. Både med en hel del råd men även med ett litet musiknummer som helt plötsligt kommer från ingenstans och eh, det är ju också väldigt charmigt särskilt med alla flamingos som dyker upp från ingenstans för att dansa och showa men eh, ja det är nästan lika charmigt som hon är. Jo, visst är det verkligen så. Nog är jag väldigt förtjust i det här sångnumret precis som så många andra. Och av det som man får se av henne så lämnar ju också hon ett väldigt stort intryck. Ja, verkligen. För vad annat kan man säga än att Mama Odie och Jennifer Lewis som gör rösten är två väldigt magiska damer. <laughs> Men med det sagt så har vi ju gått igenom hela vårt karaktärsgalleri som vi hade tänkt att ta upp. Och då är det väl dags för oss att ta en titt på det absolut vackraste i hela den här filmen. Nämligen alla de fantastiska bakgrunderna och den sanslöst vackra animationen. Ja visst, som sagt det här är ju tycker jag Disney i sitt. Essay. Jag vet inte, man kanske kan tycka att jag sträcker det långt när jag säger så men, men man visar ju ändå med den här filmen vad man fortfarande var kapabel till att göra och jag tyckte det var väldigt bra och väldigt viktigt för dem också att verkligen få göra den här filmen. Jag tycker att Prinsessan och Grodan är strålande vackra att se på helt enkelt. Det är det som ingenting annat sätt att beskriva det på. Jag tycker att miljöerna är underbara. Allting från när vi får se New Orleans eh, som, den, som den staden är. Till att vi är i det här träsket. Och framför allt de här sångnumren, Speciellt i allra första som jag vill minnas att det är med Tiana. När hon har sin vision om hur den här restaurangen ska se ut. Om man verkligen tvärbyter rent av visuell stil till någonting helt annat än vad själva filmen är tecknad i det ser så himla läcker ut bara och ger ett sånt enormt intryck och sen fortsätter det bara så rakt genom hela filmen jag tycker att från början till slut så är den makalöst vacker ja jag tror att den stilen som man försöker imitera är art deco men jag är inte helt säker för jag glömmer bort namnen på de här stilarna även om jag tycker att de är sanslöst vackra och det var ju en grafisk stil som var väldigt populär under den här tiden då filmen utspelar sig. Mm. Och vi ser den ju också på ett par affischer och liknande under historiens gång. Och jag tyckte också att det var sanslöst snyggt när animationen helt plötsligt vreds om och blev i den stilen- och det är ju inte svårt att förstå varför därför att den här sidan som då Tiana har burit med sig som är inspirationen till den här restaurangen den är ju tryckt i den stilen och därför mm, så har mm. ju hennes drömmar färgats av den. Och då är det ganska logiskt att när de då dagdrömmer om hur det ska bli så är det i den stilen. Mm, visst, visst. Ja, det är riktigt snyggt och snilligt tänkt verkligen. Som, ja, Det är därför det inte alls känns malplacerat heller utan snarare tvärtom att ja, men det finns en baktanke bakom det hela. Och som gör att det blir både snyggt och smart på samma gång. Och om vi ändå pratar de olika musiknumren så får jag lika mycket härlig känsla när man ser The Shadowman prestera sin lilla sång där han berättar mm. vem han är och vilka kontakter han har för då är det ju inte lika stilistiskt som under Tianas sång utan då är det ju mycket mer så som det ser ut just då. Men istället så ser vi mycket mer skuggor, neonfärger och äh, man får ju definitivt en känsla av på vilken sida som krafterna är hämtade. För det blir ju tveklöst ganska mörkt under det här sångnumret. Mm, mm, det blir det ju. Och det är ju det som gör det så otroligt häftigt att se det sångnumret. Kontra då man som jag nu jämför just med Tianas första nummer. För hans är ju så extremt spännande att se på och det är så otroligt läckert tecknat verkligen och animerat mm. och framförallt färglagt. Det är ju mycket, mycket mörkare palett som används kontra när Tiana sjunger. Men gödses alltså, färgerna och mystiken, det, det är verkligen förtrollande. Och den har ju verkligen ett färglat klimax också som bara blåses ut helt plötsligt och allt blir mörkt. Ja, ja. Kusligt är bara förnamnet om vi säger så. Mm. Samtidigt är man trollbunden och bara tycker att Nej, men jag hade ju velat se mer. <laughs> Kunde inte det där att hållit på en minut till? Och jag tyckte ju det här var jätteläckert. Ja, ja verkligen. Men eh, saker måste ju ta slut för annars så får man ju för mycket av det och då tappar det sin charm. Så eh, mm. det är bra att man känner, men, lite till när ett musiknummer är slut. Därför att då har det verkligen träffat helt rätt. Ja, det är precis som mer att vi känner för den här filmen nu när det är så sorgligt som sagt att Disney då... Helt enkelt slutar att teckna för det var ju precis så jag kände när jag såg igenom den här filmen första gången och även nu andra gången att jag vill ha lite till och det är så synd att, att det liksom är slut på det men samtidigt så är det så himla bra också att man faktiskt har den känslan för det hade ju kunnat vara på ett helt annat vis också. Och om det jag läste om den här filmen stämmer så valde man att gå tillbaka till stilen man hade när man gjorde bland annat eh, Mickey och Molle eller eh, The Fox and the Hound mm -hmm. som den hette. För därefter så valde Disney att stilisera på ett helt annat sätt. Och det ville de inte ha i den här filmen utan de ville ha någonting som kändes lite verkligare och lite mer jordnära. Så då var det ett bra ställe att hoppa tillbaka till. Och jag måste säga att jag tycker att det var ett genidrag i så fall för jag älskar den visuella stilen här. Jag älskar New Orleans och hur staden får liv. Jag älskar träskmarkerna både när de är hemska men också när de är magiska och vackra. Mm. Det finns nästan ingen miljö i den här filmen som jag tycker är tråkig eller ointressant. Jag sitter verkligen trollbunden och bara suger i mig. Nu kan det ju till stor del bero på att jag målar lite själv och jag sitter och är avundsjuk på alla de fantastiska talangerna som har gjort den här filmen. Men samtidigt, det är så sanslöst inspirerande att se det här och att hämta så mycket intryck man bara kan. Ja, alltså även om inte jag själv sysslar någonting med, med något grafiskt då, eller design så jag uppskattar så fantastiskt mycket hur den här filmen är gjord just till det visuella. Jag tycker att den har, den har verkligen allt som jag vill ha hos en Disney-film. vad gäller just stil och eh, de intryck som jag får av alla miljöerna. För det är en bra variation på dem, de är extremt färgsprakande ibland, de är väldigt såhär då var mystiska på de ställen där de ska vara det och som sagt, bara överlag så tycker jag att det är ett jätteimponerande arbete från Disneys sida Ja, för mig skulle jag nog vilja säga att det här är en av de absolut mest imponerande visuella filmerna som de har gjort åtminstone i modern tid mm. sen är det givetvis en smaksak och alla Disney-filmer har en helt egen stil och ett helt eget uttryck och det är precis så mm. som det ska vara mm. Men det är någonting i Prinsessan och Grodan som jag verkligen tycker är superhäftigt. Och som gör att den för mig har glidit väldigt högt upp på min 10-topp Disney-lista. Och det trodde jag faktiskt inte när jag skulle titta på den här första gången. Så det kom som en välkommen överraskning. Sen är det ju som sagt det som gör att man blir så fruktansvärt ledsen nu när man vet att ja, och nu blir det inte mer såna här. Tyvärr, sorry. Nej, <laughs> Vi får väl istället hoppas på att man kan erbjuda åtminstone väldigt bra ja, sång- och dansnummer och även fortsätta ha intressanta historier och twister för framtiden. För som sagt, som jag sagt tidigare dels att historien är ju väldigt intressant tycker vi i den här berättelsen men också att man kommer med en hel del nytänkande mm. både vad gäller karaktärer och vad som händer intrigmässigt. Men sen är det också, också ljudet. Mm. Jag tycker att det är ett strålande ljud i Prinsessan och Grodan. Som jag redan har sagt så uppskattar jag verkligen majoriteten av de sångnummerna som är här. Mycket på grund av att, att de är inte bara en show. Utan de är just ett sångnummer. De ska driva handlingen framåt. Man ska lära sig någonting om karaktärer eller om bara vad som hända skall. Ja, för det verkar ju som att de har haft en kristallklar bild vad de vill åstadkomma med den här filmen för både det visuella musiken och all dialog känns ju så djupt gjort att det är en fantastisk kombination av de tre tillsammans med ett bra manus. Och det låter kanske lite bortskämt men det är ju precis vad jag förväntar mig av en Disney-film också. <laughs> jo det är ju ändå det. Som sagt även om du nu sa att man kanske inte förväntade sig när man satte sig ner och så filmen att den skulle vara så bra som den, som den var på sångnummer, på det visuella och med ljudet så det är fortfarande en Disney-film. Man har fortfarande vissa förväntningar på vad man ska få levererat på just de planen. Precis som med en Pixar-film. Mm. Att jag förväntar mig också en viss sak från vad gäller historia och det visuella i synnerhet. Och det är jag så himla glad över att man ändå man lyckades leverera på den här nivån. För det, det gjorde mig väldigt glad verkligen. Men det är sorgligt att vi slår igen det här kapitlet på historieboken med handanimerad Disneyfilm. Men eh, vi kan ju i alla fall vara tacksamma att vi fortfarande kommer att få se en och annan handanimerad film även om vi måste vända våra blickar österut för att få se någonting sådant. <laughs> ja, absolut. Det är ju tur att det finns eh, andra studier också som man kan vända sig till för att få just eh, den dosen. Mm, ja. Och så få väl se om Disney kan, ja, åtminstone leverera hög kvalitet av just digitalt animerade filmer det, det får helt enkelt räcka så även om det som sagt är väldigt sorgligt att man, man ändå tar det beslutet och med det sagt så börjar det väl bli dags för oss att summera den här filmen så vad tycker du egentligen om Prinsessan och Grodan som om inte det redan var solklart <laughs> Ja, nej, jag tänkte just det själv också att jag ska verkligen försöka fatta mig kort nu här i sammanfattningen för det känns som att jag har redan sagt allt som jag vill säga om vad jag tycker i varje liten del från då karaktärerna till historien och till musiken och bilden. För jag tycker verkligen att Disney fick till en, en fantastisk fullträff här med prinsessan och Grodan. Det är klart att den är inte en perfekt film. Det finns vissa saker där som vi har påpekat att varför är det så på just de här ställena. Men jag kan lätt se över det och avnjuta den här filmen fler gånger än många andra Disney-filmer. Vare sig de är just klassiskt animerade eller om de är digitalt animerade. Men i synnerhet om man då jämför med nu Frozen här så tycker jag att eh, Prinsessan och Grodan ligger så otroligt mycket högre upp på min personliga lista i alla fall över vilka Disney-filmer som verkligen, verkligen är bra och berör mig. Och anledningen till att den gör det är just då... Den har en jätteintressant historia som jag tycker är väldigt spännande och rolig. Den har twister och intriger som verkligen tar mig på sängen och får mig att oj, men nu händer det här. Och, och hur ska det gå i sådana fall och jag blir involverad på nytt? Och den har karaktärer som jag tycker är både roliga, intressanta och som jag kan sympatisera med. Sen har den även då bild och ljud som tillsammans bildar en helt underbar symbios i synnerhet i sina sång- och dansnummer som är precis vad de ska vara. Sång- och dansnummer som inte bara fyller mig med glädje och att jag sitter och så här svajar lite fram och tillbaka till musiken för att jag dras in i det. Utan också att den drar in mig i historien, den berättar något om karaktärerna, den för just storyn vidare mot sitt slut- från början till just slut så tycker jag bara att prinsessan och grodan är en sån här magisk saga som Disney vet bäst hur man levererar och berättar. Ja, jag håller med dig till punkt och prickar för um, jag tycker det här är en väldigt vackert berättad saga samtidigt som jag är grymt imponerad att Disney själva har vågat ta sitt klassiska sagoformat och vågat skämta lite med det, slänga in väldigt mycket meta humor och referenser till att ja, det där med sagor, det går inte alltid som man hade tänkt sig. Den är extremt välskriven, den är extremt underhållande, den har många karaktärer som man inte kan låta bli att bli väldigt förtjust i, och även de man kanske inte gillar jättemycket kan man ändå inte låta bli att le åt. Och då menar jag inte att man skrattar åt dem utan att man ändå tycker att ja, ja men okej, okay, du funkar ändå, jag, jag accepterar dig. Skudespeleriet är sanslöst bra och överträffas bara utav det visuella som är en riktig fest för ögat. Jag njuter verkligen i fulla drag av att bara se miljöerna i den här filmen och historien i sig blir en saftig bonus på det hela. Prinsessan och grodan är verkligen en film jag rekommenderar och jag tycker att alla ska se en sån här modern klassiker. Det är en film jag kommer att återbesöka ett antal gånger i framtiden, det är jag helt övertygad om. Och även om jag sörjer att Disney har slutat att göra de här så eh, måste jag säga att de slutade verkligen på topp. Och det glädjer mig att de gjorde den här innan de bestämde sig för att lägga ner det traditionellt animerade helt klart att det är väldigt glädjande. Det är som sagt det är sorgligt att de ska sluta med just traditionellt tecknande. Men jag är glad att de kunde få till den här produktionen och verkligen faktiskt avsluta det på rätt sätt. För annars hade det varit riktigt sorgligt om det bara helt plötsligt hade ja, mer eller mindre försvunnit. Mm. För med den här filmen så visar de åtminstone att, ja, men kolla vad vi fortfarande kan. <laughs> här är lite gammal hederlig Disney-magi. Och ja, jag kommer definitivt att se om den här många, många gånger om. Och det kommer för mig att vara just en väldigt, väldigt modern klassiker. Så vi kan väl helt enkelt säga att äh, den här sagan slutade lyckligt om en bit och ljud. <laughs> ja, det är precis som vi kan säga. Och... Men äh, då tar vi och slår igen sagoboken och drar oss åt ett helt annat håll för nästa gång kommer vi att ta oss an en historia som har väldigt tydliga religiösa anknytningar Ja, det kan man verkligen säga att den har och det ska bli högst intressant att få diskutera den historien för det är ju minst sagt ett spännande och ett väldigt annorlunda äventyr. Och med en väldigt kultförklarad man i regissörstolen så ja, det här kommer att bli extremt intressant att få ta sig an. Jag måste säga att det kliar i fingrarna redan. Ja det förstår jag verkligen att det gör Och jag hoppas ju att det är även kliar i öronen På våra <laughs> lyssnare Som då kommer att vilja återvända Till nästa avsnitt När vi alltså sätter tänderna i detta verk Men tills dess Så tackar vi så mycket för oss Och vi hörs snart igen Jag heter Danny Arling Och jag är Thomas Engström